Most vagy őt hívom, vagy valaki más, mindjárt kiderül. Jó, nem hívtam senkit, ja. Igen, őt akartam hívni, de ezek nem tudom, most éppen kívül a telefonszámat, ez... Pedig ezt hívtam, vagy valamihez hasonló. Egy vegyük le a hangot, amikor telefonálok. Jó Filipov Gábor a pincéből, mint általában. Változatlan kutatási igazgató? Tudtam, már igen, még nem érkezett a ellenkező információ. Ha érkezne, azt kiközölni? Hát ez nagy valószínűséggel a Egyensúly Intézetnek az igazgatója. Felhívna, SMS küldene, e-mailt kapnál, vagy a mágneskártyád nem működne, nem, be kell menni az ajtón? Ez egy nagyon családiás és emberi intézmény, úgyhogy 99,9%-ig egy személyes beszélgetés során derül neki. A Magyar Rádióban annak idején úgy derült ki, az embert kirakták, hogy nem működött a mágneskártyája. Hallok ilyeneket, ma is vannak, de akár multinacionális láthatok már is, de itt sok a szervezetnek a jellegétől és a szervezeti kultúrától azért. Előfordult, hogy szenvedtünk, mert ugye veled tőled nem lehet megkérdezni, hogy mi a véleményed Putyin és nem tudom, Prigozsin barátságáról így aztán beszélgetni fogunk. Úgy fogunk beszélgetni, hogy egyébként emberek beszélgetnek általában, ami a médiában nem jellemző, mert ott állandóan valami nagy horderei dologról van szó. Neked van egy ilyen kis dobozod, amiben összerakhatnád a holvidat, ha kirugnak? Nincs, de... És nem, nem, ez nem túl érdekes talán, de én az a fajta munkaválló vagyok, aki mindenhol miatt magánál hagyja a van. Tehát nem is nagyon lenne így összefakolni, hogyha most így végig gondolom gyorsan. Gépet a saját tiszek, töltőkáváleket sajátot tiszek, úgyhogy nem vinnék magam semmit. Jó! Nem forszírozom egyébként azt, hogy kirúgjanak, de akkor egyszerűen avasd be az avatatlan. Filipov Gáborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése, kutatás igazgató egyensúly intézet. Van szobád? Itt most adtam fel a szobámat, és találtam magamnak egy sokkal jobb helyet, úgyhogy most azt mondanám, hogy nincs. És milyen jobb helyet találta? Hát, ez ismerni kellene az irodánk felépítését. Van egy Magasított rész, ami alapvetően ilyen pihenő tárgyalónak való, nyitott rész, zöld környezetben, és ott én nagyon-nagyon kényelmesen el vagyok. Mi az, hogy zöld környezetben? Valott valami műfű, meg cserjék, vagy nem tudom én, vagy. Cserjék? Azt hiszem, hogy nem. Azt hiszem, mm. hogy nem. Itt a lényeg az, hogy, hogy én, amikor dolgozom, a, egyrészt az irodában én. 70 százalékban valamilyen megbeszélés. Erre nincsen szükség saját irodára. Egyébként pedig hajlamos vagyok túlságosan elválkozni, és a saját munkámba, és ezt próbálom ellensúlyozni. Erre te jöttél rá, vagy szóltak neked? É, értem rá. És most kimentél a nép közé? É, és a harmadik tényező az még az, hogy észrevettem azt, hogy van akinek jobb vagy nagyobb hasznára válna az Úgyhogy végül született egy ilyen megállapodás, nem végig hogy én kimentem, igen. Mennyi idei voltál benne? Hát ebben az irodában szerintem úgy nagyjából egy évig. Mennyi ideje vagy kin? Igen, <gül> hogy fel fogok készíteni az időpontok, szerintem nagyjából egy olyan három hónapja. Asztalod van, vagy arra sin szükség? Nincs rá szükség. Egyébként van egy kis asztal a fotelem előtt. Tehát egy fotelben ülsz? Aha, igen. Nekem az nagyon kényelmes, mert vannak gondjaim az ülésekkel, amikor. És akkor, akkor egyébként valami felület, amin egyébként dolgozol, írsz, vagy egyéb, arra nincs is szükség? Nincs, a, a saját kis gépemen írok. Korábban, amíg még volt szobád, mert elzárkoztál a néptől, ismeretlen, vagy ismert okból, akkor az egy mekkora szoba volt? De nem arról van szó, hogy elzárkoztál a néptől, arról van szó, hogy a, a az írós munkákhoz nagy nyugalom kell, és ilyenkor hajlamos vagyok túlságosan ebben be a Így ezt, ezt a mondatot akartam mondani, csak nem sikerült. És azt vezetőként szerintem egy helytelen magatartást, tehát jó az, hogyha van kapcsolatod az emberekkel, akikkel együtt dolgozol. Bocsánat, mi volt a kérdés? Lényegtelen, majd visszatérünk rá. Mint vezető, te másféleképpen viselkedsz, mint egyébként otthon, ahol nem vagy vezető? Hát szerintem mindenki máshogy viselkedik bizonyos értelemben, de az emberekkel fenntartott kapcsolat tekintetében szerintem. Azért már tudsz úgy beszélni mint egy politikus, mert hogy tekintetében, tehát ez... De... Hát, figyelj, el, elképzeltem azt, hogy alsógatjában meskálok el az irodában, ez nem fordul elő, de a, a, az emberekkel való kommunikáció során én szerintem viszonylag közvetlen Sőt, már-már már családias hangulatban tudok munkahelyen is kommunikálni. És amíg volt szobád, addig sem volt egyetlen fénykép kirakva, mint a filmeken, amelyen a feleséged és a lányod látható, esetleg az anyukád, az apukád, a testvéred, én... Nem. Ott egy atipikus vezető vagy vonatkozásában. Jó, hát akkor nem kell papírdoboz, kész. Azt én tudom, hogy vannak normális emberek, akik megpróbálnak otthonosság tenni, és egész szabnia munkakörnyezetüket, én ilyen vagyok, mert nagyon-nagyon a képernyőre fókuszál minden figyelmem, úgyhogy nincs ilyesmire szükségem. De már bocsájtottál el embert? Mm, nem. Ez nem is a teresort? Ezeket, ezek, ezeket a jogokat az operatív igazokat, <gül> úgyhogy a konzultációk, tehát hogy az én véleményemet meghallgatják ilyenkor, megszámít, de magát, a jogi aktust, azt nem érhajtam végre. Nekem elárultad, hogy lett egy napod, ami otthon van, de egyébként bejársz? Persze, persze nálunk. Az egy koncepció volt, hogy tényleges csapat jöjjön létre, ez pedig elengedhetetlen a személyes jelenlét, úgyhogy a hétnek a nagyobbik részében 8 órában bent vagyunk az irodában, kivéve persze, hogy a külső tárgyalásunk van. Hány ember? Egy rendezvény. Akik rendszer, rendszeresen bentöltik a munkaidejüket, azok nagyjából olyan 9-10 vannak. Konyha van? Van. Van egy konyha, nagyon kellemes. És akkor ott van ilyen konyhai lét? Van, van, van. Én abból kiszoktam maradni, de van. <gül> Ezek szerint akkor ott a pamlagon is el tudsz különülni. Um... Van olyan közös ismerősünk, aki nem tudja eldönteni, hogy az az iniciatíva, amivel él, hogy a kollégák egyébként menjenek be, mert a Covid óta előszeretettel maradnak otthon, hogy ezt érdemese hangsúlyozni, nem érdemes hangsúlyozni. Nem is az a lényeg, hogy hangsúlyozni, hanem hogy egy hasonló légkör adott esetben, mint amiről te beszélsz, kialakítható legyen, hiszen egyébként emberek hiány, ez nehéz kialakítani. Um, annyi mindenről volt szó a COVID kapcsán, végül is a home office, most a távolságtartásról nem beszélek, mert az nem jön ide, de érzékeled-e a saját munkádban, mások létezésében, hogy ezzel az irodai vagy egyéb munkaköré léttel uh, csinálte valamit? Uh, szerintem az, az domborott ki, hogy mennyire más típusú munkák vannak és ez egyébként látszik az ilyen nagyobb mintás felhelyésekben is, hogy a kreatív típusú munkafolyamatokban sokkal kevésbé nélkülözhető a személyes jelenlét, és ezt egyébként a munkavállalók is érzik. Vannak egyébként olyan egyének is, akik a jelenlődvől adódóan nehezen viselik el az elszigeteltséget. <tos> volt már olyan munkatársunk, aki többek között azért jött el hozzánk, mert hiányzott neki az irodai közösségére elélt, és vannak olyan munkafolyamatok, meg vannak olyan jellemtípusok, amelyek, akik jobban működnek elszigeteltségben. Tehát, hogyha nekem mondjuk egy szakpolitikai anyagot kell befejeznem, véglegesítelem át, szerkesztelem, stb. azt én csak és kizárólag teljesen inger szegen környezetben tudom végezni. Ilyenkor általában ilyen rendkívüli home szoktam magamnak kiváltani. Ezt magadnak engedélyezed? Hát nálunk minden közös megegyezés alapján történik, tehát nincs olyan, hogy én azt mondom, hogy na, ma ma itthon maradok, hanem megbeszéljük, hogy ez most nem fogja akadályozni más rajta a Az a kollektívát minősíti, annak összetartó, nem összetartó jellegét, hogyha egyébként azokat a munkafázisokat, amelyekről te azt mondod, hogy annak jobban használ, ha egyébként bent vannak azokat is, zömében vagy nagyobb részt otthon végzik, mint ami egyébként az Egyensúly Intézetben van, vagy ilyen egyértelmű kijelentést nem lehet tenni a konkrét eset vizsgálata nélkül? Szerintem nagyon-nagyon sokat számít az a tevékenységi kör mellett, hogy mi típusú szervezetről beszélünk, mert nagyon sokféleképpen lehet vezetni egy csapatot, még egy ilyen kis vagy kisrétávú csapatot is. Persze a kollektívát minősíti, de ez nem feltétlenül minőségi különbség. Tehát nagyon-nagyon-nagyon különbözőféle tevékenységi módoknak. A mi munkánk az olyan, hogy rengetegféle elképesztően sokféle projektet viszünk egyszerre, és egészen ebben jó az, hogyha mindenki követi valamennyire, hogy maga a szervezet egészében mivel foglalkozik, ehhez muszáj nagyon-nagyon sokat közösségként beszélgetnünk egymással. Nem beszélve arról, hogy a különböző ilyen köztes fázisok, a anyagokat szeretjük véleményeztetni a lehető legszélesebb körrel, és ilyenkor jó az, ha olyan is véleményt tud mondani, kritikát tud mondani, aki nem veszélyt mondjuk egy adott projektnek a kivitelezésében. Most éppen milyen projekttel futnak párhuzamosan? Rengeteg féle. két új politikai anyagunk készül, mostanában fog jönni egy segénységkutatásunk, illetve a rendszeres... Tehát a vannak előzményei a honlapom? Ja, ezt akartam mondani, ez egy negyed évente ismétlődő szegénységkutatás. most én ki majd... Az újabb hullám, és ez van még tényleg legalább egy pluszotnyi másfajta pályázat és külön projekt. Ki írja a pályázatokat, illetve mi alapján pályáztuk? Erről talán már két korábban beszéltünk, hogy mi nem úgy működünk, hogy pénzt keresünk, és akkor olyan témákkal foglalkozunk, amire kiírnak pályázatokat. Nálunk az nagyon-nagyon szigorúan betartott alapelv, hogy akkor pályázunk valamire, hogyha az az adott Pályázat, forrás biztosíthat egy olyan projekthez, amivel mi, egyéb, mi egyébként is foglalkozunk. Tehát, hogyha okay. éppen, éppen mondjuk ízmegtartással foglalkozunk, és arról írunk szakpolitikai anyagot, és van egy pályázat, ami kifejezetten ezzel a témával kapcsolatos, akkor arra szívesen pályázunk, mert akkor a normáltevékenységi körünket tudjuk megtámogatni plusz A Amennyire lehet, vonjuk ki belőle a politikai szférát, vagy a politikai szféra levegőjét, az hogy megjelenik külföldi pénz a hazai piacon, az van, ahol természetes, és van, ahol természetellenes. Ott, ahol egyébként a politika a külföldi pénzben beavatkozási eszközt lát, Uh, erre olyan módon válaszolj, ahogy létezik. Kurtács András még nem gyógyult meg a náthájából, ezért köhög, uh, és hasonló módon nyikorog a székem. Ezek az élet uh, neszei, úgyhogy uh, ilyen módon tudjuk bevonni. A hetes busz nem fog keresztül menni a szobán nagy valószínűséggel. Azt még nem tudtuk elintézni, nem is biztos, hogy szerencsés lenne. Gázpalackot se gondolunk még felrobbantani, bár ki tudja, mit hoz a jövő mellett, hogy a látnánk egyszer szívesen látnánk vendégk van szó, hogy ez a pénzhistória, ugye, ami a legrosszabb esetben ugye arról szó, hogy annak megfelelően izé zenél, vagy táncol a közeg, mint amit egyébként aki a pénzt adja, elbárja, ezt egyébként a saját tevékenységezde, vagy azon kívül tudod-e vonatkoztatni, vagy lepasszolod? Én azt arról, arról be tudok számolni, ha mi pályázaton indulunk, akkor az hogyan zajlik. Nem, tehát, hogy nem így működik, hogy azt elképzelik talán sokan, hogy bemegyünk egy irodába, ahhoz megbeszéljük, hogy minek kell lenni a projekt kimenetének, és akkor ott ilyen tivarózó kövér emberek elmondják, hogy ezt várjuk tőletek, hanem egy pályázati kiírás, és annak a, már az elindítása az elképesztő mennyiségű szakmai dokumentációt igényel. Nekünk el kell mondanunk, hogy milyen szakmai eredményre. Tehát mi mondjuk el, hogy milyen szakmai eredményre szeretnénk jutni, milyen partnerekkel akarunk együttműködni, milyen tevékenységet használnánk fel a pénzt, hogyha azt elérnénk, és onnantól kezdve a különböző köztestációban nekünk meg kell mutatnunk, hogy hallgunk a munkával, és a végén el kell számolnunk azzal, hogy ezt a pénzt ezt valóban mondjuk rendezvényszervezésre, utazási költségek elszámolására, vagy kutatók fizetésére költöttük. Olyannal én a saját életemben még nem találkoztam, de sokféle pénzétezik. Persze, a mi tevékenységünkben én olyannal nem találkoztam, hogy bárki egyetlen kérdést is feltett volna azzal a kapcsolatban, hogy na, ez a kutatási eredmény, ez nekünk nem tetszik, nem lehetne átírni, hogy ez más legyen a mi megfelelően, de ez nem is, nem is így működik. Tehát ezek a pályázati vagy pályázati pénzeket osztó szervezetek, ezek ilyen gigantikus szervezetek, amik ilyen, ilyen absztrakt kiírásokhoz rendelnek hozzá konkrét projekteket. Nem tudom, én, erősíteni kell a helyi közösségeket, és akkor annak a kezdete helyi iskolai kezdeményezéssel is pályázhatsz, vagy pályázhatsz egy nem tudom, én, forralgombolító szervezet megalapításánál az és segítésére. Tehát, hogy nincsen egy ilyen szoros transmissziószi a pályázati pénz és annak a kivelete között, legalábbis a tevékenységünk. Van etikai kódex, vagy ez egy ilyen belső dolog az Egyensúly Intézetnél, abból adódóan, hogy van egy elvárás arra vonatkozóan, hogy a munkatársak hogyan viselkedjenek beleért, vagy hogyan számoljanak el pénzekkel, maga az intézet hogyan, vagy ezt a hétköznapokban alakítjátok ki? Van etikai kódexünk, egy elég maskos etikai kódex, ami nagyon szigorúan szabályozza azt, hogy a nyilvános megszólalásainkban, tevékenységeinkben hogyan ne törjük meg az Egyensúly Intézetnek a középelelását és a figyeltárségét. Tehát, hogy pártnak nem dolgozunk, aki főállásban van, az máshonnan nem szerez jövedelmet, ilyenek vannak ebben felsorolva. Hogyha most arra vonatkozik a kérdés, hogy röltözködésünket is. Szakít. Nem, nem, nem, és egyben, egyben a betartatása is megvan, tehát nincsenek fejek, amelyeket emiatt le kell vágni. Abszolút, a, a, a, a mi agyprösztünknek igazából a létezésének az egyik alapja, az a bizalom, amit mi próbálunk erősíteni a 7. növi de hogy tényleg érezze mindenki, aki velünk kapcsolatban áll, hogy ez nem egy politikailag töltött, vagy pártpolitikailag töltött szervezet és tevékenység, tehát arra nagyon kínosan kell ügyelnünk, hogy ne csak függetlenek legyünk, de annak is látsz, látszódjunk. Tehát ilyen típusú dolgokat szabályoz az etikai kódex. Aki halál is velünk szerződést, engem is beleérsz, az önként vállalja azt, hogy, hogy például a nyilvános politikai vélemény nyilványi uh, lemon. lemond. Végül, de nem utolsó egy személyes kérdésem volna, azt tapasztalom, de lehetséges, hogy a tapasztalásom rossz, vagy rossz helyen merítek, vagy subjektív vagyok, hogy azon a területen, ahol én dolgozom, ott elszaporodtak a kommentárműsorok a primérműsorokhoz képes. műsornak nevezem azt, amikor egy ügy gazdája beszámol valamiről, ami vele, vagy a környezetében történt. Kommentárműsornak tartom azt, amikor ennek az embernek a szövegét, vagy tevékenységét Ettől az embertől függetlenül, illetőleg ennek az ember, annak a szervezető független, ahol ez az ember dolgozik, egyébként a közélet iránt érdeklődő emberek megbeszélik, és ebben a megbeszélésben egyébként egy tízes skálán már nem is annyira fontos, hogy azokhoz az adatokhoz ragaszkodjanak, amit egyébként az illető más körülmények között a primér módon megnyilvánul. Nem tudom, tapasztaltál-e hasonlót, vagy nem tapasztaltál, érthető a kérdés, vagy sem és ha érthető és megválaszolható, akkor mi lehet annak az oka, ha tényleg így van, hogy a primért az emberek egy része, vagy nagyobb része elutasítja, és átmegy a megbeszéljük műsorok felé, függetlenül attól, hogy, és, és azt se szereti ilyenkor, amikor arra emlékeztetik őket, hogy ezekben a megbeszéljük műsorokban nem is ragaszkodnak olyan mértékben a tényekhez, mint amilyen tényszerű, relatíve ehhez képest a primér ember megnyilvánulása. Szerintem ennek nagyon egyszerű a magyarázata, az ember egy történetmesélő lény, akinek történetekre van szüksége, nagyon-nagyon sokféle adat, impulzus adatimpulzus. Jó, csak egy dolgot azért vegyél figyelembe, hogy ez egy fontos dolog, amit mondasz, és mindjárt visszaadom a képet és a hangot, de azt elfelejtettem mondani, hogy ez egy konjunktúra most, tehát korábban nagyobb érdeklődés volt az egyén iránt, és ez most az én szemem, hogy én azt tapasztalom, hogy alapvetően megváltozott, és ezt a változást, ennek az okát is keresem. Szerintem ennek médiastruktúra, mert vannak elsősorban. Azért azt ne felejtsd, hogy megszokasodtak a terei az ilyen típusú műsoroknak, vagy az ilyen típusú beszélgetéseknek, tehát az interneten, a rádióban, podcastekben, különböző ilyen, ilyen csatornák van nagyon-nagyon sok lehetőségének ilyeneknek a megszervezésére, és én még igazából abból akartam kiindulni, hogy erre van kereslet, valig Tehát az emberek a, szeretik azt a biztonságot, amit abból kapnak, hogy látják, hogy a nagyon sokféle tény és impulzus az történetekben rendeződik, jellemzően az én politikai álláspontommal szembenálló és az én politikai álláspontomnak megfelelő történetekben, mert ezekből a történetekből tudják meríteni a nagyon bonyolult valóság értelmezésének a képességét. Ez az biztons, személyes biztonsági érzetet az, szerintem a fogyasztóknak egy jelentős részének, és mind, szerintem mindig is így volt, és valószínűleg ez így is maradt, hogy van egy szűk a hírfogyasztónak, aki pedig mániákusan keresi az eredeti hírforrás, az eredeti tényeket és saját maga szeretné kialakítani ezeknek a fényeknek az értelmezést. Hát egyfelől másfelől pedig maga beszél elsődleges hírforrással, mert hogy őt egyébként zavarja, amikor ezekben a megbeszéljük típusú műsorokban olyan igazságtartalomról beszélnek, amely az ő tapasztalása szerint nem azonos azzal, mint ami a kiintuló pont volt. Igen, bár ez ugye egy eléggé melós hozzáállás, tehát hogy nagyon nehéz mindig az eredeti hívforrással beszélni. És tegyük hozzá, hogy egy kicsit az örvögügyvédje legyek, hogy azért az eredeti hírforrás is gyakran egyben kommentáris, tehát te egy bizonyos nézőpontból kaphatsz egy saját értelmezést az eredeti tények, ami megint csak más lenne az, hogy csak kettő, három vagy öt plusz szereplő is ott lenne, és csöndleges arra hát Fontosabb, az... hogy kivel beszélek meg a dolgot, mint hogy mit beszélek meg? Szerintem mind a kettő fontos. Tehát, hogy, hogy, hogy magukat a tények is nagyon másképpen tudnak feltűnni, hogy ha ott van mondjuk egy ellenérdekel fél, aki elmondja a saját értelmezését, és emlékezteti a beszélgető arra, hogy na, de kiválóan. Ebben teljesen igazad van, de ilyen beszélgetésből viszonylag kevesebb van, abból van több, amit mondtál, hogy azonos nézőponttól lévőek, vagy inkább azonos nézőponttól lévőek próbálják egymást meggyőzni arról, hogy a másik még inkább hasonlítson rá. A közös ismerősünk forszírozza, hogy dátumot biztosítsak, majd fogok dátumot biztosítani, de most jelenleg az első pszichológusom leírásával tudom azonosítani magam, mint egy ilyen külszikla vagyok, aki bármikor rázóan emberekre, és adnak idején az első pszichológusom azt mondta, hogy az emberek nem szeretik, hogyha a másik egy külszikla, mert nem szeretik, hogyha rázuhannak, Úgyhogy akár vegyétek barátságos gesztusnak is, hogy nem jelentkezem, mert nem akarlak benneteket, mint egy külszikla letarolni. Piránosan várunk. <laughs> Köszönöm szépen, szia! Filipov Gábort hallották. Önnek vannak indulatkezelési problémái? Indulatkezelési problémáim? az mit jelent? Hát amikor nem tud úrrá lenni az indulataim. Van. Felidézhető? <hállítszhetően> Én megvoltam róla bizonyosan, hogy azt fogja mondani, hogy nincs. De van, hogy ne. Van ilyen ember, akinek nincsen, ilyen. Valószínűleg nincs, de őről az a képem alakult ki, hogy ő egy alapvetően fegyelmezett ember, aki tudom is, hogy meg van válogatva, három embernek mutatja meg, hogyha elszabadul benne az oroszlán, és ezektől ezt számát nem is bővíti. Hát igyekszem, de azért félek attól, hogy ez néha publikusa benne. Um, Navracs is Tiborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Um, Ugye ez egy sajátos műfaj, amit mi művelünk. De minden beszélgetés sajátos műfaj. Köztekintettel, hogy telefonon beszélgettünk annak összes előnyével, a hátrányával. Múltkor Kisamblus megtisztelt az, hogy azt mondta, hogy most már elég, ő be fog ide jönni, és teljesítette is. De ez most nem szemrehányás. Csak nyilván másféleképpen alakul beszélgetésait hogy... Tehát más dolog, ha a telefonon, más ha, a... ha skype-on, más ha személyesen, de erről már beszéltünk. Ugye, egy... ami a tárgyalásokat illeti. Tessék? Hívás. Ez egy meghívás most? Hát ha, most el, el, ha el tudna jönni, de szerintem egy, egy, egy hónapban négyszer maga nem akar ide eljönni, de ha, ha röviden akarok válaszolni, akkor igen. Aha, jó, hát az, lehet, hát az egy hónapban négyszerről biztos nem fogom tudni megcsönni, de az lehet, hogy kétszer akkor megbeszéljük is. Jó. Um, aznap amikor mi beszéltünk, aznap kezdődött a mayer Gábor történet, és talán ugyanaz nap volt, amikor a magyar hang biztos, már mint egy héttel később. A mayer Gábor történet csak annyiban, hogy ugye e, a mayer Gábor történetről ön akkor pénteken, amikor mi beszéltünk, akkor már tudott? Akkor már mindenképpen kellett tudnia, hiszen Nem. annak előzményei már voltak korábban. Így van, így van. E, van. És van. Ő... Igen. És arról, hogy vannak biztos források arra nézve, hogy nem tárca nélküli, hanem igazi tárcával rendelkező miniszter lesz, azt is tudta már múlt pénteken? Mármint nem az, hogy önnel tárgyalak, mert azt tudja, de hogy ezt rövidesen valaki meg fogja írni, mert van három ember, aki ezt szükségesnek tartotta a magyar hanggal megosztani. Öm, azt, hogy a magyar hang ezt meg fogja írni, azt, abban nem vagyok biztos, hogy tudtam, de azt hát természetesen tudtam, hogy már régebb volt a tárgyalunk a de azt, <gül> Igen. Ezt elgondoltam. Ezt, ezt gondolom, hogy a nem, nem tudom megmondani, az éges, nem emlékszem rá, hogy akkor már a magyar hang nem tudom. A csütörtökön jelenik meg. Tehát, de ez meg szerintem nem is a magyar hang. Tehát nem a nyomtatott változat Igen, ez így van. Hanem, a, hanem az online, ugye? Szerintem Igen. tudtam már róla. Szerintem tudtam már róla ugye? És azt is tudta, hogy ki az a három ember, aki ezt szükségesnek nem. tartotta megosztani? Nem. Fontos, hogy ki ez a három ember? Fontos az, hogy ez kiszivárgott? Mm, hát várható volt, hogy ki fog szivároni, mert amennyire én tudom, a főispánokkal beszéltek ez ügyben uh -huh. már. És akkor, hogyha főispánokkal beszélnek, akkor, akkor ez meg, meg, megkezdődött a, az előkészítése ennek az egész folyamatnak, és hát akkor ez nyilván nyilvánvaló előbb vagy utóbb. Ez valahogy eljut újságíróhoz is. Bennem van a hiba, hogyha ön azt a, mondat mondja, azt a mondatot mondja, hogy főispánokkal beszélgetsz, akkor hirtelen azt gondolom, hogy mi egy történelmi filmben vagyunk? Hát, a, a, nem, nem, nem van a hiba, de azért ez nem olyan ritka, tehát hogyha azt mondjuk, hogy szövetségi kancellár, és nem azt mondjuk, hogy miniszterelnök, akkor egy történelmi filmben vagyunk, vagy nem. Vagy Jó, csak a szövetségi kancellár időben nem megy annyira vissza, mint a főispán. De, hát de. A főispán az az 1800, maga a főispán megnevezés, az az 1870-es évekre megy vissza, mint, mint az a pozíció, amire ez most vissza. főispán nem volt korábban? Szellár. Ispán volt korábban. Ugye a megyen megy, akkor várt ketté alispánnál a a, a, a megyei közgyűlés által választott tisztségviselő, és a fő is pedig ugye a kormány által kinevezett. Ez a modern közikazgatás, tehát az 1870 kiegyezés utáni időszakra vezethető vissza. De az angoloknál is, spanyoloknál is rengeteg ilyen régi erőletre... Azt így Önnel óvatosan kell beszélgetni, hiszen a történelmi ismeretei azok jelentősek az enyémekhez képest feltétlenül, hogy azért is néztem meg a telefonomat, mert tegnap Kis Ambrust szembesítettem azzal, amiről kemetsi Lajos beszélgetett velem, és amiről előtte fogalmam nem volt, hogy ilyen létezik. Ez a fő jutott eszembe. Ön tudja, mi az a bokály? Nem, Bok bokály? <gül> Még elipszilonnal. Ezt azt ki ezért van a következő kérdés, mert pontos vagy elég? Nem. Hát, ha egészen pontos meghatározását akarja tudni, akkor mindenképpen meg kell, hogy nézze a tegnapi műsort, mert ebben Kemecsila is a Néprajzi Múzeum főnök azt mondta, hogy hosszan beszélt erről, mármint az, a, a, a, arról volt, hogy hogy bővíti a kelléktárát a Néprajzi Múzeum, és így szóba került a bokája, vagy természetesen az ember visszakérdez, bár manapság már meg annyi olyan interjút hall, ahol olyan dolgok vannak, hogy az ember azt feltételezi, hogy rákérdeznek, de senki nem kérdez rá, mert azt gondolják, hogy evidencia, vagy a másik úgy sem Ugye ez valami hasos e, e, kerámia, ami, ami a néprajzi múzeumban felelhető, de nem akarok olyasmét mondani, hogy Kemecsilajos felhívjon és azt mondja, hogy megbuktak. <gül> Jó, hát, nézzük. Rendben, mert csak az ispán és a főispán szétválasztásáról szól, amit ön e, olyan módon osztott meg velem, hogy attól önmagában. Tehát ez nem egy keresztre egy megszerzett tudás. Um, Mekora jelentősége van, tehát hogy mivel fog bővülni alapvetően az ön puvárja abból adódóan, hogyha a megegyezés megszületik a miniszterelnökkel? Hát ugye ez, a, ez az a területi államigazgatás rész, amit 2010-től kezdődően, amikor a választások után megalakult a kormány, és én el, elindított, amit elindítottuk ezt az államigazgatási reformot, akkor Tehát akkor Megyei kormányhivatalok, járási hivatalok és kormányablakok. Uh -huh. És általában az, aminek én, én megkockáztatom, hogy a magyar politika, jelenlegi aktív politikusok közül a legtöbb jelentőséget tulajdonítok, ez az állam és állampolgár közötti kapcsolat rendszer uh -huh. a közigazgatáson belül. És, és ez fog akkor ismét hozzám tartozni, ami az új szerintem benne az az, hogy mindez a területfejlesztéssel tehát a logikailag úgy néz ki a dolog, hogy Európai Uniós források amik jó részt a magyar fejlesztéspolitikának a, a motorjai fogalmazunk így, hiszen ami a fejlesztéspolitikában történik az jelentős métében Európai Uniós forrásokból történt a most záruló időszakban is, a következő időszakban is abból fog történni ez ugye a területfejlesztés, amihez a területfejlesztési politika adja a koncepciókat, és a megvalósítás pedig a részben a kormányhivatalokon részen pedig az önkormányzatokon keresztül tud megtörténni, és akkor egy kézben lesz ennek az irányítása. Ez, egy, ez lehet jó is, tehát ez lehet egy rendkívül hatékony rendszer. Persze, ha rosszul csinálom, vagy rosszul csinálunk, akkor ez nem hoz érdemi változást. De esélyt az arra, hogy egy érdemi változást történjen a magyar fejlesztéspolitikában. Ugye, ami talán erről még nem beszéltünk, de egy mondatot még hadd engedjék meg ezzel kapcsolatban, ami a magyar fejlesztéspolitikában problémát jelent számomra, de ez más országok területfejlesztéssel foglalkozó miniszterei számára is problémát jelent, hogy valójában a régiók ugyan lassan-lassan zárkozgatnak fel az Európai Uniós átlaghoz, de ha önmagukban nézzük, akkor nincs egy dinamikus növekedés. Mondjuk az Észak-Alföldi régió 2004 óta az elmúlt 20 évben az Európai Unió átlagának 44%-ról 49%-ára nőtt csak, miközben Budapest 120, nem tudom, 122%-ról talán 156%-ra nőtt. Tehát a nagyvárosok dinamikusan nőnek és húznak el, a térségek pedig nem igazán találják meg a, a lendületet, és megpróbáljuk ezzel most akkor intézményesítve is egy nagyobb injekciót adni a régióknak. De ez az intézményesítés által lesz megváltoztatva, mert annak ez csak egy része lehet? Igen, hát ez egy nagy talány, nem tudok biztos választ mondani rá, azt mondom, hogy ez egy lehetőség. De akkor kicsit gazdasági miniszter is lesz? Hát a területfejlesztés az engem azért érdekel mindig is, és soha nem tudnám megmondani, hogy ez most egészen pontosan területfejlesztési területi politika, mert valóban egy kicsit gazdaságpolitika, egy kicsit szociológia, egy kicsit néprajz, tehát bejön a boká is, és egy kicsit politika, vagy a helyi politika is, mert ez, ez mind éppen az, ugye... Szemben az ágazati logikával, ami azt mondja, hogy ipart kell telepíteni, és akkor rendben lesz minden, vagy a mezőgazdaságot kell erősíteni, mert rendben lesz minden, vagy a, a turizmus kell erősíteni. A területfejlesztés az a területi alapú politikában hisz. Tehát azt mondja, hogy van egy régió, mi kell ahhoz az iparpolitikából, az mezőgazdasági politikából, a turizmusból, hogy ez egy lendületbe jövő régió legyen. Álljunk itt meg, Herend. Uh, amikor most legutóbb Herenden volt, akkor biztos nem jutott eszébe, de most eszébe jutottam azt a beszélgetésünket, amikor szilveszter környéken a Kristával ott voltunk, be akartunk menni a múzeumban, és mondták, hogy hát az csak van nyitva, itt uh, ilyenkor élő ember nem fordul elő rajtunk kívül. Emlékszik erre a beszélgetésünkre? Emlékszem, de ez nem, nem, no, nem járvány körbe, vagy valami... De az is a a a annak a környékén is volt, igen. Igen, igen, igen. Én nagyvágyom, Gólya vagyok, heren. annak, annak ellenére, nem vagyok, hogy én birtokos különösebb eredeti gyűjtem, mint ilyesminek. csak részben a család egy ága az, az Herend felé nyúlik, másrészt pedig az, amit Herend 200 éve felmutat, az valami egészen bámulatos, hullámvölgyével együtt is, de most egy nagyon jó állapotban van, ami tegnap Herenden elkezdődött, kiállítás és találkozó, az a legnevesebb európai manufaktúrák találkozója. Az elnök, Herendi elnökező igazató éppen mondta, hogy ilyen még soha nem volt, tehát eddig akárhányszor próbáltak ilyen találkozót megszervezni, akár ki is, a többiek mindig visszautasították, és most terent hívására rögtön jött mindenki, ami egyrészt Herent piaci pozícióját is mutatja, ez egy hanyatló iparág, ahol talán csak a herendiek tudják egyedül igazán jól kamatoztatni a, a meglévő tehetségüket és, és, és örökségüket. másrészt talán egy kicsit az Európa Kultúra egy főváros a programsozatnak így szólt, hogy eljöttek és megmutatottak. Uh, maradjunk Herenden. Uh... Erről a Kejfejancsiban korábban sok szó esett, de Heren kapcsán is szóba került, amikor Kerény meghívására, amikor már nagyon beteg volt, ellátogathattam Balatonalmádiba, ahol ő ott jelentős kulturális fejlesztéseket valósított meg, és hát azért balaton és Heren sok szempontból hasonló sok szempontból nem, akkor ott, amikor mint Haruna Rasit közlekedtem, és nem volt a kezemben mikrofon, tehát nem kellett attól félni, hogy az ott mind rögzítve lesz, és élőadásba kimegy, Azért uh, szembesült az ember azzal, hogy azt mondták, hogy Kerényi Imre mekkorát álmodott, és egyébként ez Kerényi Imre nélkül megvalósíthatatlan lesz, mert az az infrastruktúrális fejlesztés, az a pénzügyi támogatás, ami annak a kulturális centrumnak a működtetéséhez kell, inkluzíve a közönség, a Kerényi nélkül megvalósíthatatlan, és ahogy én tudom, ez végül be is következett, tehát Kerényi Imre halála után ez a dolog abban a formában képtelen volt folytatódni. Az, hogy ez tegnap herenddel megtörtént, az ragyogó. Az, hogy ez még egyszer megtörténik, ragyogó a kérdés. Az, hogy amit ön észak Földről beszél, egy ilyen jellegű elmozdulás mikor következik be, ha nem vagyok félreérthető és nem vagyok túl maximalista. A félreérthetőségem felül vannak kétségeim, de a maximalizmusomból nem engedek. Igen, én, én... Érthető vagyok? Abszolút, és én pedig nem a válasz megkerülése vagy a felelősség elhárítása miatt vagyok türelmes, hanem azért, mert azt látom, ahogy öregszem, azt látom, hogy rövid távon mindig csak ilyen talmi sikereket lehet elérni. A, amit, ami egyébként Almádiba is ezért egy-két dolog megvalósult, bocsánat, hogy a vissza, vissza a tár ugye megújult, a kolostor megújult, az és egy film fest. fesz. Önnek ebben igazabban, de ott az intézményi működtetésről is szól. Igen, mert hát a programok jelent Igen. Tehát a kerényi program jelentősége. Igen. Végül is tűnik, hogy nem. Igen. Csak az mondom, hogy ez mégis valami, lehet, hogy ez az én kényszeres, hogy mindig pozitív egy talál Na, De a lényeg az, hogy ami, ami az igazán fontos, és ami talán ezzel nem lesz talán rövidtávú megoldás, de hosszú távon optimista vagyok, hogy arra figyeltünk fel, hogy a kelet-nyugat fejletségi szakadék Magyarországon egyre inkább kezd átalakulni észak-déli. Tehát van egy olyan tudatos, vagy volt egy olyan tudatos kormányzati politika az elmúlt tíz évben, amely kifejezetten Miskolc és Debrecen felé terelte, illetve Nyíregyháza felé terelte a befektetőket, az infrastruktúra építés, ugye megépült a Miskolc kassa gyorszolgalmi, Debrecen is autópályával elélető Nyíregyháza is, és a többi. És ennek következő, ennek már most már, kezdenek látszani az eredményei. Nyilván a szociális feszültségei is, az is egy nagyon érdekes kérdés egyébként a vendégmunkások megjelenése. Debrecen hirtelen berobbanása, ha úgy tetszik itt, iparpolitika szempontjából is. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas rész volt. De ennek eredményeként, hogyha a mutatókat megnézzük, akkor egyre inkább az a, az, az ember érzése, hogy már nem észak-nyugat, észak Kelet észak fejlettségi különbség van, hanem észak dél Valahol ott Paks, Paks környékén húzható meg az a vonal, amit Északra lendületben van az ország, és délre gyakorlatilag az elmúlt 30 évben alig történt valami. Vannak persze szigetek, tehát ott van Szeged, Pécs. A, a Szegeden ott van az Eli, ami egy óriási lehetőség, ugye ez a szuperlézer Igen. laboratórium, maga az egyetem, hát most láttuk a két Nobel-díjasunk kapcsán is, hogy a Szegedi Egyetem a nemzetközi rangsorokban most nagyon jól fog teljesíteni, ami egy óriási lehetőség a város és a térség számára is. Pécs egy sokkal szomorúbb történet hiszen gyakorlatilag az elmúlt 30 év Pécs szempontjából és az ország szempontjából is a Pécset nézzük, akkor egy mélyrepülés volt és ott is meg kell találni, hogy hogyan lehet beindítani Pécset vagy a túli régiót de, de én úgy gondolom hogy a szokták mondani az erdőből kifelé vezető pont olyan hosszú mint az erdőből befelé vezető hát, ilyen mondatokat korábban nem is mondott Na látja, hogy próbálom néprajzból, azért képezni magam, hogy felvegyem a... Ez néprajzi mondat? Hát ez mondás, nem? Igen, nem tudom, a fogalmam nincs, de fel fogom a érni, érni a falra. És mennyire urbádos mondást, de, de minden egy mondás. Tehát uh, én, én úgy gondolom, hogy azért ez több évnek több évtized koncentrált erőfeszítése, hogy, uh, hogy ezeket az értségeket valóban tartósan fel, fel tudjuk zárkóztatni. Beszélt Lázár Jánosra, vagy minden következtében mondott olyan mondatot, amit korábban nem mondott, sőt az ellenkezőjét mondta, amikor arról volt szó, hogy nem a kormányzathoz való viszonyulása, pártpolitikai színezete az, hogy a térségfejlesztés megvalósuljon, hanem minden települést megkapja azt a támogatást, amire szüksége van, és amire egyébként a kormányzat képes, szemben azzal a korábbi mondatával, amit valamikor, még talán az év de minden esetre idén mondott, amikor azt mondta, hogy nem válasz jó, vásárhely, akkor megnézhetik magukat? Hát erről nem beszéltem Jánossal, de én nagyon örülök, hogyha, hogyha most ezt így gondolja. Szerintem ő is. Ugye mi ketten sok mindenben vagyunk hasonlók, de abban mindenképpen hogy a választókerületünk olyan választókerület, amelynek a települései között mindenféle pártszínezetűek vannak, és szerintem a mindennapi munkájában ő is szembesül ezzel, még hogyha ebből a szempontból számára mezővásárhely nyilván egy Érzelmileg is egy más, hiszen ő volt polgármestere hosszú időn. És polgármestere volt az és most látja az állapotokat. De ettől függetlenül szerintem ő is ez, hogy mi a. A, a hétköznapok pragmatizmusával szembesül, együtt kell működni bármilyen pártállású is egy polgármester, vagy legalábbis meg kell próbálni együtt működni vele, ha lehet emberileg. Um, és akkor most valami átadok, átvétel van a miniszterelnökséggel, vagy hogyan képzeljük a hátra hónapokat, mert olyan sok idő nincs, ugye október, van, október, november, december, január elejéről van szó, és akkor de ez, az, az ugye megmaradhat, hogy most is az van kérve, hogy Veszprémi polgár, tehát hogyha a miniszter lesz más jellegű miniszter, akkor is megmaradhat az Veszprémi polgárnak, ugye? Persze, persze, mindig azt szoktam mondani, hogy ez a nevem, meg mondjuk a vesztőműségem az, ami állat. Jó, akkor ez, ez megmaradt. Tehát ezt most hogy képzelje el egy ember, aki nem tudja, hogy hogyan lesz a napracsisból más jellegű miniszter, mint amilyen eddig volt? Ez, zajlik? E, hát, hogy van valami háttérmunka, mert ugye aztán később, amikor az ATV-nek nyilatkozott, akkor azt mondta, hogy hát ezzel kapcsolatban folyik a munka, aztán mindenki kérdezett valamit, és arról is volt szó, hogy januárban ennek a süteménynek el kell készülnie. Igen, igen. Hát ilyenkor ugye az van, hogy fölveszi az emberek kapcsolatot azokkal, akik most, most csinálják ezt. Részben György István ugye az az államtitkár a miniszterelnökségen, aki a kormányhivatalokat, felügyeli, és ővele már többször beszéltünk, meg, meg fogunk is, mit vannak a területen, milyen problémák vannak, hogy nem ismeretlen számúra a terület, mert nagy olyan hangzik, de így igaz, hogy én hoztam létre, tehát tudom, hogy a korban dolgok mit csinálnak. Inkább az, azt kell átbeszélni, hogy 14 és és most között, 2014 és a mai nap között mi történt a kormány hát ez azért is nagyon fontos, mert ugye ez viszont ugye arról is szól, hogy akitől ez elkerül, az fellette szabadítva, vagy annak a kritikája ez, miközben ön egy igen udvarias ember, tehát negatív mondatokat viszonylag keveset fog mondani, valószínűleg. Csak abban, aki kérdez, abban fölmerül, hogy ennek valószínűleg valami háttere kellett, hogy legyen, hiszen ilyen tevékenység volt, hogyha az máshova kerül, annak oka kell, hogy legyen. Annyi szerintem egyszerűen az oka, hogy nagyon-nagyon sűrű időszakot élünk, kormányzati döntéshozatal szempontjából is, infláció, gazdasági válság, háború, és a többi, és a többi, és a miniszterelnökség, tehát Gulyás Gergely koordináló szerepének nagyobbnak kell lennie, mert, mert sokkal több minden történik. Tehát most nagyon nyomás alatt van a kormányzat, ami sokkal nagyobb, mint jövőle nyomás volt, és ebből adódóan a szakpolitikai feladatok, amelyek nem a koordinációhoz kötődnek, azok eljönnek a miniszterelnökségből, és így ennek egyébként. Ez nem hiszem, hogy kritika lenne, szerintem nincs, aki, én azt látom, hogy az ellenzék sem él kritikával Gulyás Gergely tevékenységével kapcsolatban, egészen arról van szó, hogy új, új feladatmegosztás mondjuk így. Ó, hát azért, ha majd januárban ilyen miniszter lesz, akkor majd szóljon nekem, hogy mikor kérdezték meg először nem én, hogy mikor lesz miniszterelnök, hiszen nyilvánvaló, ugye van ez a kremlinológia, hogy hát akkor itt most előbbre lép a Navracsics, és ez biztos nem véletlenül van, aztán, ha elszalad vele a ló, és nem tudja eléggé nyomni a féket, akkor nyilvánvalóan, hogy ő akar az első ember lenni, csak ezt úgy fogja megvallani. Igen, de azért ez, erre sok kisebb az elmúlt húsz. Hát januárban meg lesz. A perce, csak... A nem tudom megmondani, majd szóljon nekem akkor, amikor először valóra válik az, amit október 6-án mondtam. Egyetértek csak. Szerintem, aki ismer engem egy kicsit is közelről, az mindegy. Tehát az erdőbe vezető út alatt az ember esetleg megváltozik. Vagy kifelé. Tehát nem tudom. Önnek több melója lesz? Igen. Bírni fogja? Bízni fogom-e? Meglátjuk. Szerintem igen. igen. Én szeretem ezt csinálni. Tehát, uh, akkor... Értem, csak kérdeztem, szeretem, hogy ezt. Jó, hát akkor hajrá. Um, azt kérdezem öntől, Lapoztam, hogy a financial times anélkül, hogy népszabásítani akarom, vagy a népszabát akarom financial times-szá tenni. De gyakorlatilag a financial times nagyjából olyasmit te, olyas tett, mint amit egyébként a népszaba szokott tenni, vagy más orgánumok, amelyek öntől meg kapni a magukét, hogy milyen jól tájékozottak, miközben ön nem tud semmivel se többet, vagy érdemibet, mint amit egyébként egy héttel korábban tudott. Tehát most a financial times-ot vegyük egy ilyen Magyarországhoz felzárkózó orgánumnak? Hát azért nagyon érdekes, hogy a politikó is ilyen, nálunk a politikó nem kapott hangsúlyt, de a politikó is gyakorlatilag ugyanezt írta le ugyanekkor. Tehát ez azért erősíti azt a gyanút, hogy igen. Ugye egy évvel ezelőtt volt körülbelül, nem egészen egy évvel ezelőtt, mert novemberben volt valamikor, amikor az Európai Bizottság béli tárgyaló partnereim, Teljesen szokatlan módon, és az addigi megállapodásunkkal szökes ellentétben nem engem hívtak föl, vagy SMS-ültek, vagy ilyesmi, hanem az újságírókat hívták össze egy háttérbeszélgetésre, és ott mondták el, hogy mit gondolnak a velünk folytatott tárgyalásokról. És onnantól kezdve. Kérdezett... Nagyjából egyéb lesz a főosztályvezető történet is. Főosztályvezető. Történet. Erasmus. Hát az igen, az, az december végre Igen, azért mondom Számon tartom a maga életét De tehát a, a lényeg az, hogy, hogy Ilyen értelemben lehet, hogy megint arról van szó Hogy egész egyszerűen a bizottság teszteli, Hogy mi hogy reagálunk az egyes Kírekre És ez alapján alkotja a stratégiát Megint erről van szó Nem kaptuk hivatalos értesítést, semmit De akkor a doorstep az mire volt való? Lehűteni a kedélyeket, vagy tiszta vizet önteni a pohárba, vagy mi? Nem, hát két lehetőségem volt. Az egyik, hogy az egész napot azzal töltöm, hogy egyetkoztatok minden újságnak, televízió és a többi. Vagy úgyis voltam egy rendezvényen, és akkor a rendezvény végén azt mondtuk, hogy akit érdekel, akkor a reakció, akkor jöjjön oda, és akkor az alá tudtuk, és tudtam csinálni egyébként a többi problémát. De ha jól sejtem, akkor a Final, Star, Final Times révén önnek ez épp úgy nem műfaja, mint korábban volt más orgánumokkal kapcsolatban. Igen, igen, pontosan, pontosan, ugyanolyan. Én érszemben a Fájnászatvágyst, igen. Hát vagy, igen, igen. És ezzel kapcsolatban nincs még meghívás a Gulyás Mártonhoz, hogy mikor fog letelni az a dátum, amikor... Hát érti, egyfelől le kell, hogy mondjon, hiszen nem teljesíti a feladatot, másfelől meg kinevezik miniszternek, egy még nagyobb miniszternek, ez ön Hát ne, ugye, Nagy szerencséje, hát, hogy nem a gulyás a miniszterelnök. Hát igen, ezért, ezért, ezért mondják azt, hogy nem szabad a politikában összetett mondatokban. Akkor is azt mondtam, hogy akkor mondok le, ha én felelős. Igen, emlékszem. Nem csak azért, mert sok helyen megkapom, hogy miért nem mondtam még le. Azért, mert nem vagyok felelős a tárgyalások jelenlegi lassú folyásáért. Most is uh, én uh, szeretnék menni Brüsszelbe, gyakorlatilag bármikor, a bizottság kér türelmet még a tárgyalásokra, mert hogy még elemzik, meg tanácskoznak. Én szerintem október 15-ét várják, október 15 e ugye a lengyel választások napja, és szerintem azt várják, nem azt mondom, hogy abból egyenesen követ döntésük, de ők úgy gondolják, hogy október 15-e a mi tárgyalásai, politikai kontextusát fogalmazzunk, akkor ilyen brüsszeliesen politikai kontextusát jelentősen tudja alakítani. Oké, okay, még egy területet akarok felvetni, bár hosszan nem. Visszatérve egy másodpercre egyébként az újságíró társadalom viselkedésére nevesítés nélkül, azzal együtt, amit az összetett mondatról mondott, azért van egy új trend, amely egyébként a a kérdésben megfogalmazott igazságtartalomat fontosabbnak tartja, mint amit egyébként arra válaszolnak. Tehát onnantól kezdve egyébként ön mondhat bármit, de a kérdésben elhangzott igazságtartalom lesz az, ami egyébként más orgánumokban megjelenik, amin ön már nem tud változtatni. Igen, ez a klasszikus amerikai újságírói kérdés, ez így hangzik, hogy mióta nem a feleség. Igen, igen, igen. Ugye erre aztán nehéz azt mondani, hogy... <síthat> igen. <síthat> Ukrajna, világválság, szóval hogyan tekintsünk arra, ami ugye az egyik legnagyobb vívmánya volt az életünknek, hogy nem kell magunkkal vinni iratokat, és akkor Szlovákia, Ausztria, Lengyelország, most már Magyarország és Szlovákia is, és akkor ugye a határellenőrzésről beszélek, a migrációról beszélek, amelyben ugye most annyi időnk nem lesz, csak ugye az ember, én konkrétan két folyamatot látok, hogy itt most van-e migráns, vagy sem, én ezt a nyelvet nem beszélem. De ugye egyfelől van a migránsokkal kapcsolatban, vagy a migrációval kapcsolatban egy politikai elképzelés, amely az ő integrálásukról és beengedésükről szól, és ettől teljesen függetlenül, de mégis ezzel összefüggésben ennek totálisan ellentmondva egy olyan bezárkózás zajlik, hogy az ember nem tudja eldönteni, hogyha egyébként egyszer lezárják a határokat, akkor hogyan lesz majd az integrálás, ha pedig integrálni akarnak, akkor miért zárják le a határokat, de van itt egy ember az erdőbe befelé és kifelé, akinek nagyjából van négy vagy öt perce annyit, hogy mennyit áldoz rám. Én megígérem, még bele se fogok beszélni, csak mondj el, hogy én ezt okosabb legyek az önnel folytatott beszélgetés után, mint előtte voltam. Ugye ez egy hosszabb folyamat, vagy régebbre visszanyúló folyamat, amely igazán most ezt a Közép-Európát, mert korábban is, hogyha valaki Németország felé ment, már a koronavírus járvány előtt is, ilyen 17-18-19 körül, akkor tapasztalatta azt, hogy részben az osztrák-magyar határon volt ideglenesen, nem is határellenőrzés, de lassítás. Volt. Ö, rendőrség nézte. Volt és sátor is. Határon. Igen, Németország határon ugyanez volt. Most jött el Közép-Európát. Szerintem ebben szerepe van a választási kampányoknak is, tehát annak, hogy Szlovákiában és Lengyelországban választási kampány volt, van, és ilyenkor mindig valami látványosat kell húzni, hiszen választási téma amikre. Igen, de ezt Ausztriában hozták ezt a döntést, meg Németországban, nem a szlovákok döntöttek. választások a... lesznek rövidesen, és és európai parlamenti választások is lesznek, ezt ne felejtsük el, és szerintem ezek összefüggnek ezzel, illetve azzal is, hogy nem, nem tagadom, hogy 2023-on a magas ö, bevándorlási vagy migrációs adatokat hoz. Tehát nagyon sok. A magyar határon, a déli határon, a kerítés környékén naponta több tucat, több száz, Atrocitás történik, dobáló, dobálózástól kezdve a különböző áttörési kísérletekig, tehát nagyon erős a nyomás, és akkor nem is beszélünk a Földközi-tenger felől jövő nyomásra. Ebben benne van a száhelővezet destabilizálódása is, tehát azok az országok, amelyek eddig valamilyen szinten felfogták a, a bevándorló hullámokat, most a az, hogy destabilizálódtak, ugye Nizser nem olyan régen, Csád az egyetlen gyakorlatilag, amely valamennyire tartja magát, ezek de egyrészt tudják megállítani az újabb bevándorló hullámokat, sőt, azaz esetben az ő népességük is a bevándorló hullámok. Tehát súlyos a helyzet. De ugye ez a legutóbbi menekültügyi és migrációs paktum hogyan lesz megvalósítható, ha közben egyébként a határokon így viselkednek, vagy a kettőnek semmilyen összefüggésen nincsen? Van összefüggés, mert a maga paktum a szolidaritás jegyében éppen azért akar európai szinten vagy uniós szinten megoldást adni, hogy meg tudják őrizni schengen és a személyek szabad mozgását, ami valóban egyébként akárhányszor az Európa megkérdezi az Európai Unió polgárait, hogy mi az európai integráció legnagyobb vívmánya, akkor mindig a személyek szabad mozgása az, ami az első helyen jön. Tehát az emberek ezt értékelik a leginkább, hogy törkében Budapest-től Brüsszelig Elvileg határelenőrzés nélkül lehet autózni, vagy vonatozni, de valójában ott a szolidaritásról van inkább szó. Ugye van egy új lehetőség, ami azt mondja, hogy az a tagállam, amelyik nem akar részt venni a közös migrációs politika tényleges megvalósításában, amennyiben nem akar befogadni migránsokat, vagy nem vesz részt az elosztási koltákban, akkor ez tulajdonképpen pénzben meg, és az megvárhatja. Egy, amiért korábban a magyar diplomácia, még 2015-16 környékén nagyon sokat érvelt, hogy miért nem lehet azt, hogy, hogy pénzben vagy, vagy segélyakciókban vállal valaki szolidaritás, de maga nem kér a migránsokból, az a mostani döntésben körülmarazónni látszik. Aztán kérdés persze, hogy mennyi valósul meg belőle? A 2015-ös kötelező migránspótás döntés hiába született meg, gyakorlatilag senki nem tudta végrehajtani, mert még azok a tagállamok sem hajtották végre, akik megszavazták. Hogy most ez hogy lesz? Ugye Olaszország, Görögország már bejelentette, hogy van terhelve migránsokkal, nem tudom, hogy vannak-e olyan tagállamok, akik hajlandók átvenni nekem annak idején észre mesélték, hogy ők ugyan Megkapták az ő migránskótájuknak megfelelő migránsokat ö, arra, hogy, hogy beilleszik, integrálják őket, de a Szengeni övezetből adódóan ezek a migránsok egy hónap múlva már nem voltak az országban. Ki az, aki észtül akar megtanulni ö, és, ö, és észtországban akar élni, amikor ott van Németország is, vagy Franciaország is, vagy Svédország is lehetőségként? valójában, hogy ez hogyan alakul a jövőben, ezt szerintem senki nem fogja Akkor, ha más nem, akkor az megtörtént ma, hogy egy stúdióba való meghívás meg lett fogalmazva, erre majd az önstábja válaszol, további munkasikerekben gazdag életet kívánok ennek a következő hétre, úgy, mint erdőbe be, úgy, mint erdőből ki. Köszönöm szépen, viszont kívánok. Viszont vagyok. Egy dolgot még el. Ma a beszélgetésünk után fogok-e olvasni olyasmit önről, amit nem kérdeztem meg, és utólag mégis azt fogom mondani, hogy igazán itt is lehetett volna róla szó. Tehát 8 óra, 6-kor nem fog valami egészen fantasztikus hír önről megjelenni? Hát, ha csak 10 órakor a Tájház Szövetség közgyűlésének megnyitóján nem mondok valami olyan bomba hírt, amivel átszakítom a Magyar Nyilvánosság korlátait, akkor, akkor... És most nem akar valami kis előzetest adni erről a beszédből? Amivel egyébként ez átszakítjuk ez ezt a korlátot hamarabb? Veszprémben létesült az első tájház, az úgynevezett Bakonyi tájház, amire talán emlékszik, ha az Erzsébet Ligetbe bejön, akkor van a múzeum épülete, Igen. múzeum mellett ott van egy Bakonyi parasztház, ezt még a 30-as években hozták le a Bakonyból, oda Veszprémbe, és ez öt az ország első tájháza. Már ott van, vagy még úton, vagy még előtte? Még előtte vagyok, még itt vagyok. Óvatos közlekedést. Viszont halásra, viszont látásra. Önök Navracs és Tibor Veszprémi polgárt hallották, és látták a fényképét. A gyors fönnatt megy tovább. Ma ne felejtsék el, hogy lesz fél tízkor is megálló. Horváth Csaba, végállomás Horn -Márton. Már meg valaki mást hívta föl. Vagy senkit. Jó reggel. Jó reggelt, engem értékelem, Fialajános vagyok, és ahogy hallom, Horváth Csabával, a Zugló polgármesterével beszélgetek, vagy ő beszélget velem. A múlt héten nem beszélgethettünk ilyenkor, mert te a Bosnyák téren voltál. Hogyha az emlékezeted alkalmas rá, akkor idézt fel azt a két órát, amit a kollégáiddal együtt ott töltöttél, fogadóra megnevezéssel. Egyrészt fölidézhetően fejből is, meg egyébként vannak jegyzeteim, mert ott hint, ezt most már úgy csinálom, hogy beleírom a feladatot, a kérőt, telefonszámát, hogy vissza is tudjunk neki jelezni azon a kérdéssel kapcsolatban, ami őt speciálisan foglalkoztatja. Hát nagyon széles volt a a. Volt érdeklődés? Nagy, nagy érdeklődés volt a piac fejlesztésétől és a négyes metró megvalósításától tehát mondjuk ezek a legnagyobbak ennél jóval egyszerűbb kerületi szákat érintő, zöld területeket érintő, járdát érintő, vagy még ennél is kisebb szomszédokat érintő ügyekben vagy egyéni szociális ügyekben fordultak hozzám, illetve a kollégáimhoz ezek a kitelepülős fogadórák ezek már rendszeresek Tulajdonképpen ez megkönnyíti az uglói lakók életét, tehát hogy nem kell bonyolultan előre kitalálni, hogy mikor, mikor akar elmenni a polgármesterhez, vagy az alkoholgármesterekhez, vagy a hivatalba, hanem mi kimegyünk előre megkérdezett időpontokba, és úgy, és olyan sorrendbe jött, ahogy akar, előadhatja az elképzeléseit, akár a kérelmét. Nyilván, hogyha hivatalos intézést igényel az ügy, akkor e, ez csak a kapcsolatfelvétel, és miután a, a az adatai megadásával összefüggésben utána elkezdjük fel ami azt az ügyet, amit ő fölve. Érdemi, vagy gesztus szintű egy ilyen találkozó? Vagy mind a kettő? Abszolút érdemi. Ne, abszolút érdemi. abszolút érdemi. És a látogató közönség nagyon nagyra értékeli. Tehát, hogy ezt kimondottan egy jó kezdeményezésnek tartják. Most már csináljuk. Tudom, hogy régóta csinálják, hogy szétszedik egymást, vagy türelmesen kivárja az egyik, hogy a másik végezzen veled. Hát ez hullámzik, mert e, nyilván van olyan, aki egyébként teljesen e, normálisan, de mondjuk már húsz perce mondja azt a e, témát, vagy témasort, amit, amit e, éppen el szeretne mondani. Van, aki ebben kevésbé türelmes, mert ott van a kezében a tízkírós e, zvekker, e, és nem szívesen vár már tovább, de azért ezek a... Ezek a e, Mini konfliktusok nem, nem jelentősek, mert hát nyilván ezt tudjuk kezelni. Hát az, a, az emberi élete vele jár, hogy vannak időnként a van -e szituációk. Ugye a metróval kapcsolatban olvasom, hogy más fórumokon is az ez itt a jövő zenéje, az, hogy erről szó esik, az valójában ennek a forszírozása, vagy ennek az álomnak a minél hamarabb megvalósítása, vagy mi áll -e én ezt kb. 13 éve forszírozom, amióta a jelenlegi kormányzat leállította a metró befejezését, mert az eredeti tervek szerint most nyár ment volna a metró, ez volt a négyes metró építésének a kettes szakasza. 2010-ben úgy döntött a kormány, és aztán 2011-ben ki is mondta, hogy nem valósítja meg a kettes szakaszt. És Tulajdonképpen utána kitalálták, hogy lesz helyette inkább villamos, gyors villamos, kimegy palotára is, aztán azt is törölték a következő év, úgy jelent el 13 év, hogy már semmit nem ígértek. Viszont van egy jelentős változás a kormányzat, tavasszal a bejelentette, hogy a kormányzati negyedként tekint a Bosnyák térírod a beruházásra, tehát ami ott a piac mellett folyik és ezzel összefüggésben azt mondom, hogy újra lendületet kaphat a folyamatos zuglói kezdeményezés. A zuglóiak, illetve a palotaiak, sőt az agglomerációs utazóközönség érdeke lenne az, hogy legyen végre a 4-es metron a következő stádiuma, ez a postjányterig, és természetesen a harmadik szakaszként pedig menjen ki palotára, akár a 3 autópályáig. annak érdekében, hogy ez a Iszonyatos hömpölygő forgalom, ez, ez lányoljon, és a minőségi kötött pályás közlekedés a legértékesebb eleme a fővárosi közlekedésnek. Sajnos építésbe el vagyunk maradva, mondjuk akár, hát Bécs, Bécset már nem is gondolom nagyon, de, de sajnos más környező ö, országok ö, fővárosaitól is, már az egy négyzetkilométerre, vagy a lakossámra egymillió lakossal jutó ö, épített, Mélyvezetésű, vagyis metró típusú pályás közlekedéssel kapcsolatban. Úgyhogy ebben nem csak a nemzetközi összehasonlításban, hanem a valós életünkben is szükségünk lenne arra, hogy például ez is megvalósuljon, mint ahogy a négyes metrónak a másik irányba, a 11. kerületi hosszabbítás, illetve buda török bálint irányába hosszabbításnak szinte meg kéne lennie. De oda nem épül kormányzati negyed, úgyhogy véleményem szerint az óriak. Előnyben és elsőségben lehetnek, és ezt valóban hogy gondot is, megpróbálunk erre még nagyobb hangsúlyt fektetni, és nem zárom ki, hogy ebben sikeresek leszünk. Ebben az uniós következő finanszírozási ciklus is segítségünk lehet, mert ez tipikusan olyan projekt, amit az unió szeret és szokott is támogatni, és ráadásul Budapestet érinti. Tehát ez nagyban segíthetné az unióban élők, az itt élők. Nek az életét, de, de az egész városét könnyíteni. Ezzel kapcsolatban Facebook fogadórád is volt október 3-án 4 órától Rangos Katalinnal, tehát én nem ismerem más polgármesterek hasonló kommunikációs gyakorlatát, de te láthatóan egyre szélesebb és egyre nagyobb hangsúlyt fektetsz arra, hogy szinte minden minden szinten lehetővé tegyed a kerülettel kapcsolatos tájékozódást és tájékoztatást, ott kommentformában lehetett részt venni a beszélgetésben. Valójában ezek a műfajok egymás mellett, ezek egymást kiegészítik, illetőleg ilyen számban beváltják-e a hozzáfűzött reményt? Beleértve, hogy mi a hozzáfűzött remény? Szerintem minden létező hangszeren kell játszani annak érdekében, hogy az ugróiak úgy érezzék, hogy egyrészt tájékoztató vannak kettő. Ha bármilyen problémáik akkor vagy onlineban, vagy az idősek eh, a személyes találkozásban eh, szocializálva, el tudják mondani és meg tudják oldatni a problémáikat. Szerintem ez nagyon fontos, hogy az önkormányzat nagyságrendekkel közelebb van, mert hogy az elérhető, partávolságra van. Még mondjuk egy kormányhivatal vagy a, a nagy miniszterelnökség, hát az egy olyan távoli olimpisi magaslat, ahova nyilván hétköznapi polgárként még én sem jutok el, nem hogy mondjuk egy állampolgár ügyes bajos dolgaival eljusson egy hivatalba. De az önkormányzat az a legközelebb eső megoldóhely, ahol azért az élet 95%-ának a problémáit meg lehet oldani. Nyilvánvalóan kell hozzá egy apróság, általában ez pénz, de a pénz mellett sokszor a jó szándékkal is meg lehet oldani. Meg van, amikor mi tudunk intézni az állampolgár helyett, hogy eljusson a panasza, mondjuk, vagy a kérés eljusson, eljusson egy kormányhivatali. Uh, új időpontban, de akkor ezek szerint holnap délelőtt tíz, és délután kettő között, akkor megint van programod, hiszen a korábbi időpontról elhalasztott szomszédünnepre holnap kerül sor. Igen, igen, igen. Ez az időjárás okán elhalasztott szomszédünnepnek a megismétzése, illetve a megrendezése, ott fogadórát is tartok, természetesen ügyes bajos is lehet jönni, meg hát egy meg egy jó hangulatú szomszédünnepet tartunk ott a Hókavárba, Várba, hogy várunk szeretettel mindenki a környékről, de hát nyilván elsősorban a környékről. Visszatérve még a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésre, ott, ami elhangzott a kerékgyártó utcai óvodával kapcsolatban, az téged mennyire lepett meg, illetőleg mennyire lehetett orvosolni azt, amit kritikaként megfogalmazott. Ezeknek az orvoslása folyamatos. Az tény, hogy lassabban haladtak a munkák a nyáron, mint kellett volna, de október végére az összes munkának a befejezését ígérik a vállalkozások. Azért ez nem egy vállalkozás, hanem számos vállalkozás. Van, akinek szarbantartási munkát kell végezni, van, akinek játszóeszközöket kell cserélni, tehát ez egy elég széles repertoár, ami egy óvoda vagy bölcsöde üzemeltetésével kapcsolatban van. Nyilván én is százszor jobban örültem volna, hogyha mondjuk augusztus 20 ig az összes ilyen típusú munkát befejezik, és fogunk azon dolgozni a jövőben is, hogy ez, ez tényleg úgy történjen, hogy amikor a nyári szünet megkezdődik, és utána az őszi szünet beköszön, akkor abban a két hónapos intervallumban, amikor alacsonyabb a kihasználtság ezeknek az intézményeknek, arra szervezni az összes ilyen karbantartási munkát. Tehát az észrevétel jogos, és pedig azon vagyunk, hogy ezeket megoldjuk. Mennyi pénzbe fog kerülni az a vállalásod, ami egyébként az előző tevékenység kritikája, ami a 2024-es szúnyogírtást, ma már gyérítésről van szó, az én gyerekkoromban még szúnyogírtás volt, de azóta ez most humánusabban van megfogalmazva, szúnyoggyérítés illeti, ugye, ami annyiban kritika, hogy korábban arról kaptál tájékoztatást, hogy hát az, amit megígértek, mármint hogy ez a tevékenység lesz zuglóban, az tényleg de a városligetben, már pedig lenne zugló nem a városligetből áll csupán. Ez így van. Ha a pontos számra vagy kíváncsi, ez kb. 16 millió forintba fog kerülni plusz áfa. indikatív ajánlatok alapján. Ennek két lába van. Van a biológiai, aminek a kialakulá biológiai gyérítés és védelem amit tulajdonképpen a megelőzés helyezi, a fog, a pangóvízteleteket fedezítől föltérképezi, és biológiai eszközökkel a kialakulás, tehát a, a születést gátolja. Ez egy két-három éves folyamat, amíg ez, ez a védelem és a felderítés kialakul. Ezt a munkát párhuzamosan elkezdjük, de mellette, mert hogy a kémiai gyéri, ez pedig már a kifejlett, rövidülő képes anyagokra hatásos, azokat pedig jövőre hat alkalommal fogjuk szezononként írtani, ami valószínűsíthetően elegendő lesz, hogy ez a idei állapot még egyszer forduljon elő. Szóba került, amiről mi már korábban beszéltünk, a testület el is fogadta a védőnői ellátás állami átvételéhez kapcsolódó megállapodás módosítását. Mer miért kellett azt módosítani? Hát az állam, amikor ugye, döntött arról, hogy átveszi a védőnöket, egy rendkívül gáláns, havi 30 ezer forintot ajánlott Emlékszem. fel szumában, szumában, ennyit ajánlott fel, hogy a több tucat védőnő ellátását szolgáló irodahelységek, eszközök működésével összefüggésbe, ezt az általányt gondolta, hogy ez nyilván fedezi az önkormányzat havi költségeit ezzel kapcsolatban nagyon határozott ellenvéleményt, és akkor most nyilván nagyon diplomatikus vagyok, ellenvéleményt fogalmaztunk meg, ennek az eredménye az lett, hogy havonta több mint egy millió forintot kapunk ezzel összefüggésbe, és elszámolhatjuk a különbözetet. Tehát, hogy ez egy általány, amit megkapunk, egyébként pedig a különbözetre a konkrét számlák alapján visszatudunk térni, és az egyeztetés alapján elméletben megtéríti a szabdáltat. Tehát van-e jelentősége annak, hogy a képviselőtestület visszahívta Felkai Tamást a Népjóléti Bizottságból, és helyére Kartni Krisztinát választotta, vagy ez a külvilág számára nem egy jelentőséggel bíró hír? Szerintem ezek általában nem jelentőséggel bíró hírek, ezek mindig az adott delegáló pártnak a belügye, minden, minden, minden delegáló szervezet ellenére fordul egy cikluson belül többször, hogy az egyik. Külső bizottsági tagjukat visszahívják, másikat jelölnek, hát nyilván ez, ez egyfajta építkezés. Igen, ez egyébként pontosan úgy zajlott, mint ahogy te leírtad, mert ahogy ez az uglói képviselőtestületben így zajlott, végül is ennek megfelelően zajlott a fővárosi közgyűlésben is, amikor egyébként Léva István Zoltán helyére a Nagybani Pia Zrt. felügyelő Bizottságába végül is a Fidesz a delegáló szervezet javaslatára más került, és ez egyébként olyan olajozottan történt, amilyen olajozottan egyébként meg annyi más dolog nem történik, de úgy tűnik, hogy ez a amely annak idei létrejött a pártok között, ez azon ritka kivételek közé tartozik, amely szinte akadálytalanul, és szinte azonnali sürgősséggel, tehát az eseményhez képest működik. Van egy 33 éves megállapodás a pártok között, ez, ez igaz az országgyűlésre, és igaz az önkormányzati struktúrákra, hogy a személyi kérdésekben, tehát amikor az ilyen típusú ellenőrző pozíciók vagy vagy egy bizottsági döntenek a, a ciklus elején, utána annak a felállítása cseréje, arról már mint személykérzés vita nélkül határoz akár a képviselőtestület, akár egy közgyűlés. Tehát ebben ebbe politikát nem illik és nem is szoktak vinni. Mindezok a kérdések, amelyekben a képviselőtestület a környezetvédelem kapcsolatban döntött, azokat egyébként te hogyan foglalnád össze, vagy mit emelnél ki belőle, mert ott számtalan programról volt szó. Mire gondolsz fontosan? Hát arra, hogy szóba került a fásítása, a zuglói komposztálás, szóba került az, hogy a tündérkedbe hány fát lehet telepíteni, hogy hány fa betegedetnek, hány fát telepítettek, ezek mind ebbe a témakörbe tartoznak. A Német-Róna utcai 224 négyzetméteres telek cserjésítése, ezek mind részét képezték a képviselőtestület ülésnek. Abszolút, és volt még egy e, izgalmas kérdés, ami hát ilyen never story, de próbálunk belőle e, valami megoldással kitörni. Évek óta tartó vita, beszélgetés, vizsgálat, hogy e, mi lenne a hatékonyabb az ugrói zöld feletek e, karbantartása szempontjából, hogy külső vállalkozólással, ahogy most, e, vagy pedig az önkormányzat szervezze be Eh, ahogy egy-két kerület részben vagy egészében eh, végzik. Egyébként a legtöbb kerület kiszervezét, tehát szerződéssel lát. Eh, <tört> eh, nagyjából ugyanazok a cégek végzik eh, egész Budapesten ezeket a eh, zöld felületi karbantartásokat, mint Zuglóba is. Ezzel együtt szerintem egy jogos felvetés, hogy tudnánk-e hatékonyabban minőségben és pénz-, eh, gazdaságilag hatékonyabban üzemeltetni ezt. Én is hajlok arra, hogy valamilyen pilot keretében ki kéne próbálni egy kisebb blogban ezt. Nyilván ez egy nagy üzem, tehát körülbelül 140 ember munkavállaló kellene ahhoz, hogy ezt az önkormányzat saját maga ellássa. Ez a része a legkockázatosabb. A technikai berendezések, műszaki berendezések, mondjuk nagyságrendeg egy beruházása, nyilván egy másik megoldandó feladat, de... A struktúra, a struktúra átvilágítása kapcsán érdemes vég gondolni, hogy hosszú távon lehet előnyös. Nyilván, amikor az ember azt tapasztalja, hogy a vállalkozó nem vágja le elég gyorsan azt a füvet vagy gazt, akkor mindig felbúzol a harcikel bennem is, hogy hát akkor valahogy ezt nagyon másképp kéne csinálni, mert láthatóan nem működik elég jól. De hát amikor az ember magad csinálja és kiad egy kollégájának feladatot, a meg elmegy betegszabadságra, akkor azért munkáltatóként is érzem, hogy ennek vannak, vannak nehézségei. Na, ebben kell egy olyan egyensúlyt megtalálni, amiben, amiben az eredmény és most a, az uglóiak szempontjából tapasztalható eredmény, tehát a szed gondozott közterületek, területek, ezek ki tudnak jönni. Köszönöm. Nagyon bírom mindig azokat a beszélgetéseket, ahol egyébként kapcsolódnak a a kérdések és a válaszok, amelyek ugye előre nem megbeszélhetők, de ez most kivételesen egy ilyen pillanat, mert hogy egyébként is rá akartam kérdezni két dologra is. Egyrészt, hogy mit, mi az a Miavaki erdő, ami Yonnal is dupla vével van írva, és mi a Miavaki erdő erdőpájlot? Tehát ez két kérdés. Ha egyáltalán jól lejtettem. Uh, tökéletesen nehezített, ez még egy korábbi projekt. Uh, egy egy speciális telepítés, és egy olyan városi erdőt jelent, ami, hát most a fajtákat nem tudom megmondani neked, hogy pontosan milyen, de hogy a lényege, hogy az átlagnál idebb idő alatt lehet ilyen kicsi erdőfoltokat tétrehozni tehát ezek nem valódi erdők, hanem egy ilyen erdőfoltban kell gondolkodni, ami azért városi környezetben egy üdítő címfolt, és mondjuk 15-20 fa van egy csoportban telepítve egy olyan, mondjuk korábban hopárabb köztöletre, ahol ez erdő hangulatot ad, és akkor ott lehet tenni ki egy padot, akár egy tűzrakóját, tehát hogy egy ilyen közösségi térként, de mégiscsak erdőformájú, vagy fásformájú, cserésformájú zöld terület. Tehát erről szól, és ezek ilyen tényleg jó pufa, és nagyon-nagyon jól használhatók. Mert ha van egy nagy erdő, abban tényleg csak túrázók mennek egy pici erdőségbe, pedig nagyon sokféle funkció, szabadidős funkció belefér. És honnan a név? Tessék? Honnan a név? Ez egy japán japántalálmány. Ah. Tehát ez, ez lehet akár csak néhány tíz négyzetméter. Nem jártam még Japánba, de amit, amit láttam róla, meg ugye van egy nagyon híres japánkert nálunk, tehát hogy itt olyan Típusú zöld területgondozásról van szó, szóval, ahol a minőség a lényeg, és nem a méret. E, tehát kimondottan magas, e, intenzív művelésű, fenntartású kis zöldterek e, telecskék. Hát, lásd, ezek a, ezek a bizonyos bonsai fák, amik e, fantasztikus teljesítmények. Nyilván a fát meg attól, aki ezt a bonsai mondjuk több száz éven keresztül műveli, e, gondozza, de ez a lényege, hogy olyan fajokat kombinálva választani, amelyek a néhány évtizedes szokásos növekedés helyett néhány év alatt már erdőjelleget mutatnak, és ahogy mondtam, ilyen zöld közösségi teret hoz létre sok-sok helyen. Akarod-e kommentálni azt, amely nagyon furcsa, futótűznek nem mondanám, mert ahhoz elég lassú, de közben én sose értem, amikor megjelenik egy hír, és aztán megjelenik ugyanaz a hír egy héttel később, mint ha egyébként abban történt volna valami, de általában nem nagyon szokott történni. Ez most konkrétan Zuglóban, a még senkit sem hallgatta ki a Zuglói msp székházügyében, illetőleg az egy éve nyomozza a rendőrség túlcsapa MSP- s ingatlan ügyletét, de nem jutottak sokra. Különböző orgánumok egymástól függetlenül, egymásra egyébként nem hivatkozva, egy és ugyanaz a kapcsolatban jelent meg híradásokat, zuglói vonatkozású, gondoltam, egy életem, egy halálom, megkérdezem. Igen, és mit kellene tudnom ezzel kapcsolatban mondani? Hát a fogalmam nincs, hogy ez egyébként a te érdeklődési körödben benne hát, van-e? Akkor már, akkor már egy információs szinten vagyunk. Jó, rendben van, de ugye a mi beszélgetéseink és a mi együttműködésünk az arra vonatkozik, nagyon leegyszerűsítve, ezt még sosem mondtam ebben a formában, minden, ami zugló. Ez így van, tehát nyugodtan föltett a kérdést, csak én meg nyugodtan nem tudok rá válaszolni, mert hát... információm róla. Így is, így is, figyelj, így is nagy önmérsékletet tanúsítok, mert azért egy-két dolog, tehát amikor az ökoházzal kapcsolatban megjelenik valami a metropolban, a sejtem, hogy azt majd akkor kell ide behozni, amikor tényleg történik valami, mert vannak olyan történetek, amelyek csak arra valók, hogy ha benne megjelenik még egy habszem, akkor azzal megint előjöjjenek, és amivel egyébként rongálni lehet bizonyos emberek szemében zugló polgármesterének a rönoméje. Igen, és ráadásul egyébként ez nem is engem szoktak támadni, mert mindig karácsony, tehát láthatóan egy kampány elemről van szó, szóval szegény Ergő, most már lassan négy éve nem zugó polgármestere, de még mindig azzal ütik. De az ő indította 2018-ban azok a housing projektet, ami végre most már lépbe tehát napokon belül a költöznek, De azért a, a metropol és a más hasonló szenny a jóságát, vagy jó, jó indulatát mutatja, hogy amikor is láttam a cikket talán néhány napja, a legfrissebb cikket, akkor sikerült egy nagyjából nyolc hónap fel ezelőtti építkezési fázis mutatni. Tehát még véletlenül se azt az állapotot, amiben az épület van, hanem úgy mutatni, hogy úristen itt valami nagy elmaradásom, hiszen pedig közben az épület kész van, csak hát nem ezt akarják bemutatni. Tehát sajnálom, hogy ilyen lettek a média közállapotok. Döntsd el, hogy a jövő héten bevegyem-e a tartalmi edzékben, most időszűkében nem teszem, ezt a beperelt a zuglói porga, parkolási cég elvesztették az ügyet, ez ugye a Totalkárnak még egy szeptember elejei híre, e, a, szerintük nem jogszerű a tilosban parkoló autókat megbüntetni, és ezzel kapcsolatban kialakult egy peres helyzet e, e, zuglóval, a zuglói közbiztonsági nonprofit Kft-vel, e, hogyha erről neked van kedved, vagy van érdemi mondandód, akkor beveszem, ha nincs érdemi mondandód, akkor nem veszem be. Lesz érdemi mondandód, vagy ne vegyem be? Hát bevezheted nyugodtan, alapvetően ez egy peres eljárás, és jogilag ennél sokkal árnyátok a kép, hogy megint finoman fogalmazzak, és még nem ér véget az eljárást. Nem is az eljárásról van itt csupán szó, hanem a mögötte lévő gyakorlatról, mert ugye ha nem lett volna a gyakorlat, akkor nem lett volna a per sem. Igen, ennek egy megfelelő rendeletmódosítással pontosítottuk a kérdést, de a jövőt majd meglátjuk. Egy a lényege, hogy, hogy, hogy mindenki érts, hogy mi a per tárgya. Van egy parkolási zóna. Van egy autós, aki nem talál parkoló helyet, ezért beáll valaki háza elé a felfestett uh -huh. bejáróba. Majd ezután felügyelő vagy a parkolőr megbírságolja. Mind a kettő különböző típusú cselekményt tehet. Az autós meg azt gondolta, az ominózus autós, hogy miután ez a hajtott végre, neki joga van parkolási zónában parkolni, csak ismódon. És, és ha rendőr tetten éri, akkor, akkor úgy járt, ha nem éritett, úgy járt, de szerintem, mert egyrészt azoknak az uglóiaknak rombolja az élet színvonalát, aki mondjuk azokat, hogy nem tud kijönni órákon keresztül, vagy nem tud hazamenni órákon keresztül, tehát a jogellenes cselekedet mindenképpen gátolni fogjuk és szankcionálni, mert meg kell védenünk azokat az úrójakat, akiknek jogos érdeke, hogy be, illetve ki tudjanak állni a saját házuk udvaráról. Tehát nagyjából erről szól, az autós szerint pedig rendben volt úgy, ahogy volt. Végezetül, de nem utolsó sorban, van-e olyan, amit tőlem függetlenül, amiről nem esett szó, de te szükségesnek tartod elmondani, mert tudom is, hogy az aktualitását egy hét múlva, vagy egy héten belül, hiszen jövő héten pénteken ismét beszélgetünk. Szerintem ez most egy megint tartalmas beszélgetés volt, de nem akarom én minősíteni. Jó. Én jut eszem, nem jut eszembe olyan, ami... Jó, rend, rendben van. Lehet, lehet, hogy kifelejtettem három nagyon fontos dolgot, de... Majd visszatérünk Jó, figyelj, bármikor, amikor itt élő lebonyolítási adás van, akkor fel tudsz hívni, és hogyha egyébként nem, akkor meg szentelek rá teret. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen további. Viszont kívánom, Horvács Csabát hallották, zugló Közben megérkezett Hormártón a hihetetlen pompázatos stúdiónkba, és rövidesen beül ide közénk, és beszélgetünk vele. Gyere! Tedd le magad a szépből. A Kurtás uh, uh, András örömére tedd arrébb. Én is arrébb rakom a mikrofonjai, nem szeretik a telefont. Mély tisztelet. Szia. Ez a mi rezidencián foglal helyet. Ugye, amikor mi ezer éve beszélgettünk, Támogatott tartalmat látnak és hallanak, akkor voltak közöttünk emlékezetem szerint is sokkal jobb, ha éhhozom fel. Egyenetlenségek, ugye ez még a, a egy legelején volt, amikor nem azon a helyen voltál, ami, ahol most vagy, hát leginkább azért, mert az a hely nem is volt meg. Ilyen őszinte szavakat nem is hallottál tőlem, ugye amikor összefutottunk most a Ligetben, erre nem tértem ki. Az hány évvel ezelőtt volt? Sok. Sok. Hát én 14-ben kezdtem, lassan tizedik éve. Te gyakorlatilag már akkor arra vártál, ami most vagy? Ezt én nem mondanám ki, mert nem Akkor így mi? alakult az életünk? Lehetett volna más is? Biztos, lehetett volna, hát nem sokat változott a Liget projekt a egész folyamatban. Engem avval keresett meg Bálászló, hogy, hogy a Elsősorban tartalommal, illetve kommunikációval foglalkozzak a Végetnél. Menet közben alakult ki a Zeneház? Hát annyiban igen, hogy, hogy akkor még egy nagyon kicsi csapattal dolgoztunk egyet, együtt, páran voltunk, és, és ugye akkor még sokkal több múzeum volt terítéken, és a tartalomfejlesztés ez egy nagyon picike divízió, vagy hát egy-két ember volt elsősorban én a legelején. Honnan a... csábítottak el? Én, én az Akvárium voltam az ügyvezetője, akkor és onnan ott elindult egy... Hor Márton, a... Ott elindult egy fel, nagy felújítás, és akkor... Hor Márton, a vendége vele beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Magyarul az, hogy magyar zeneháza az 2014-ben nem volt nyilvánvaló. De, nyilvánvaló volt. Csak az én szerepem a magyar zeneházában nem volt nyilvánvaló. Én bizonyos feladatokat több feladatot vittem ezen a projekten belül, hiszen páran voltunk, és akkor nem csak a Magyar Zeneházat tartozott ide, hanem akkor még terítéken volt, illetve hát most nem tudom, hogy hol áll a fotomúzeum, vagy az építészeti múzeum, és ezeknek alapvetően koordinációja, és a, hát ezek a létező intézmények azért részben, tehát a fotomúzeum az igen, és ezeknek a vezetőivel, vagy a felelőseivel egyeztettem, és a Magyar Zeneháza ilyen szempontból nem volt egy létező Múzeum, tehát ezt, azt akkor kezdtük el kialakítani, hogy mi legyen. Ez egy projekt volt, vagy egy gondolat, és aztán ebben az irányba fordult, az, vagy vitt az élet. Te végig optimista voltál, hiszen egyébként a kezdetekben azért nagyon jelentős, vagy viszonylag jelentősebb társadalmi és politikai erők léptek fel az egésszel szemben, megmozdulások voltak, favédelem volt a favédelemmel kapcsolatban, odaláncolások, tumultuózus jelenetek, amivel ebben a formában se a kommunikáció se az értelem nem számolt. Mm, igen, Ez egyetértek, valószínűleg nem számoltak ilyen mértékben. Azért, mert ők látták a miniszteri biztos elsősorban, de szerintem azért, akik ebben dolgoztak, látták ennek az értékeit. Most már mögötted van, de azok nagyon nehéz napok voltak, hogyha visszajövök. Voltak nagyon nehéz időszakok, igen, amikor ö, reaktívan kellett ezzel foglalkozni, és nem proaktívan, tehát nem tudtuk előre, hogy mi lesz, illetve mi már láttuk, hogy ha ez megvalósul, akkor ezt szeretni fogják az emberek, csak pont ez a nehéz egy ilyen folyamatban. Én igen, én. Láttam az egész projektet, és láttam, hogy, hogy ebből jó, jó fog kisülni, ha úgy alakul, ahogy mi, mi azt elgondoljuk. De hát nyilván ezt folyamatosan változtatja a politika, változtatta éppként. Ha kész más elegű az is van, de ez most itt a tiéd. Köszönöm. Szóval, szóval ez formálta a, a politika, formálta a társadalom, tehát nyilván ezek a megmozdulások olyan szempontból lényegesek voltak, hogy bizonyos dolgok sokkal inkább előtérbe kerültek, amik addig is terítéken voltak, csak nem voltak annyira hangsúlyosak. Szerintem ez, ha nagyon őszinte vagyok, akkor bizonyos szempontból még jót is tett egy-két ponton a projektnek, sokkal jobban el kellett kezdeni azzal foglalkozni, hogy ezeket jól megfelelően kommunikáljuk. Mennyire tudtad túltenni magadat, illetőleg a kommunikációt akkor azon túl, amilyen politikai támadás érte ezt a projektet, és én nem is nyílt színi politizálásra akarlak rá venni, hanem arra, hogy a Városliget, és ez most már halványulóban van, tehát én másodpercek alatt leszállok erről a nem létező lóról, de a városléget egy egészen hihetetlen szimbolikus, szimbolikus politikai térré változott. Amely szimbolikus térrel most már Isten igazában az a probléma, hogy aki szívesen igénybe venné, annak valamilyen kognitív diszonanciája van, hogy hogyan veheti szívesen igénybe, ha egyébként neki ehhez politikailag ellenségesen kéne viszonyulnia. Arra a kérdésre pedig már nagyon nehéz megválaszolni, hogy az ember egy Játszótérhez hogyan tud politikailag viszonyulni, de hát Magyarország egy kivételes ország, itt néha ez is sikerül. Ez pont jól megfogalmazta, hogy olyan politikai térbe került, amivel mindenkinek állást kellett valamilyen módon foglalnia. Én meg arra biztatok mindenkit, és akkor is erre biztattam, hogy ne politikailag foglaljon állást, mert játszóterekről beszélünk, meg kulturális intézményekről beszélünk, hanem jöjjön el, nézze meg, nézze végig, hogy valójában mi van a háttérben. Akkor is rengeteg olyan partalan vita volt, pro és kontra, amikor így nem lehetett a tényekről beszélgetni, nem lehetett arról beszélni, hogy valójában mi van most a felvonulási téren, a 56-osok terén, Igen. vagy mi volt akkor a felvonulási téren, a 56-osok terén, és mi lesz ott hogy erről mi nem arról beszélgetünk, nézzük meg. És ezt egyébként eléggé aktívan csináltuk, tehát nagyon sok civil szervezetet találkoztunk is, megpáltunk meg elmagyarázni, hogy nem, nem fogjuk kitiltani a kutyásokat, nem fogjuk megszüntetni a bicikli utat, nem fogunk lebetonozni dolgokat, sőt, és, hát, és ez, ha a politika térbe kerül, akkor nehéz ezen vitatkozni. De hál' Istenek, nekem egy idő után azért nem ez volt már a feladatom, hanem, hanem el tudtam kezdeni a Magyar foglalkozni, és hát ezt ne... A magyar zeneháza, ahogy most működik, az mennyire azonos azzal, mint ami papíron el volt képzelve? Szinte teljesen. Tehát... De akkor ilyen alapon lotóznod is kéne? Hát... Mert látod a jövőt. Hát vagy, vagy, vagy egyszer jól, jól, jól mentek itt. Mennyiben a... lehetett felhasználni az akvárium tapasztalataid? Mennyire lehetett felhasználni azokat a korábbi tapasztalatokat, amivel személyesen rendelkeztél. Uh, hát menedzsment oldalról igen, az abszolút. A, le, elsősorban a menedzsment oldali munkában tudtam felhasználni tapasztalatomat, illetve ugye, a folyamatban, amit így végignéztem a, már a ligetnél is, meg én nagyon sokat szerveztem előtte nagyobb koncerteket, sportarénában, művészetek palotájában, az akvárium kívül, ugye, azelőtt a trafóba dolgoztam, ahol kicsit láttam az előadó művészeti oldalát is, már olyan értem, hogy nem csak a zeneit, hanem a kapcsolódó előadó területeket, tehát ezek, ezek jó referenciák voltak. Mindeniben megvan kicsit a magyar Zeneháza, de ugye ez itt komplexebb, különösen, hogy a zenepedagógia azért mondjuk a több intézményt ilyen mértékben nem jellemzi. E, elsősorban Kemecsilajossal való beszélgetésekben jön elő mindig az, hogy milyen külföldi példák vannak. Neked volt a külföldi példáid? Voltak, igen, voltak. Van valamilyen testvére vagy távoli rokona a világban a magyar zeneházának a tevékenységét illetően, mint intézmény? Kevés. Vagy, vagy inkább csak hasonlók. Tehát a, a Bécsit, a Hauser múzikot azt muszáj megemlíteni, amelyik klasszikusabb forma, de azért ők is hasonló módon gondolkodnak. Illetve van Kanadában ehhez hasonló, ahol nem tudtunk elutazni, de azért sok minden hozzáférhető. És egyébként... Ezek például szolgáltak? Köszönöm? Ezek például szolgáltak? Ö, inkább, például inkább nemzenei dolgok szolgáltak, legalábbis számomra. Mert hogy a zenei általában úgy abból indulnak ki ezek gyűjteményes múzeumok. Mi meg nem vagyunk egy gyűjteményes múzeum. És ez maga előnye és persze. Itt megpróbáltuk ezt előnyére fordítani. Azt néztük, hogy nekünk nincsen egy csodálatos hangszergyűjteményünk. Ugye erre ott van a zene történeti múzeum a várban, meg még számtalan másik csodálatos hely Magyarországon. Mi azzal foglalkozunk, hogy hogyan lehet a zenei ismeretterjesztést a központba helyezni. És ha így, így indulunk ki, akkor nekünk ez nem kell megmutatnunk 200 gyönyörű hangszert, amit mondjuk Bécsben meg kell, vagy a Brüsszeli Múzeum, vagy sorolhatnám, hanem nézzük meg, hogy mi nulláról. Jó, de a hangdum az kinek az ötlete? A hangdum az a gőzlacinak az ötlete volt. Ugye ő ezt már egyszer megcsinálta a picibe, a Micsarnokba egy kiállítás kapcsán, és ő ezt nagyon szerette volna, ha megvalósuljon. És így került be a, a rendszerbe, de, de, de visszakanyarodva vissza csak egy fél gondolat hogy hogy a példák egyébként nagyon sokszor nem azor, arról területről érkeznek. Tehát nekem például a Smithsonian-nak van egy Design Múzeum a New Yorkba, az volt egy nagyon jó példa, hogy láttam, hogy hogyan lehet interaktálni jól a múzeumokban. Illetve többször voltam a V&D-ben, Londonban, ahol olyan kiállítások voltak, vagy akár kiállítások, mint a Bovinak a kiállítása, amivel az András-t vittem el. Ahol láttuk, ahol hogy lehet a hangot egy kicsit más, hogy meg a pozícionás, a pozícionását máshogy alkalmazni. Tehát minden valahonnan merítettünk, vagy amit nagyon szeretek, és mindenkinek ajánlok a Bordói Bormúzeum, ami szinte ugyanazzal a kihívással küzdött, amivel mi is, ha, még ha más területen is, de hogy hogyan lehet egy megfoghatatlan dolgot kiállítani, mert a bor az alapvetően az íz, ízétől és a és az illatától meghatározó, és mégis csáltak egy csodálatos múzeumot, és, és átjön az, hogy miről szól a bor És a zenébe is ez a feladat. Elmér, mér, arra mert... felé járok. Azt állult el nekem, hogy maga az építmény, amit megálmodott a japán ember, az mennyire volt meghatározó a tekintetben, mert gondolom, hogy meghatározó kell, hogy legyen, hogy abban aztán milyen tevékenység van, vagy ilyen módon, valamilyen módon lehetett hatni arra, hogy olyat tervezzen, ami egyébként el van képzelve, tehát a kabát a gomb, tehát ez hogyan volt? Hát ugye, aki nem tudja ezt, vagy, vagy talán nem mindenki tudja, hogy, hogy kiírtunk egy nemzetközi nyilv pályázatot, ez 14, és 15-ben 168 pályaműködő közül ki ezt, és ez nem véletlen azért, hogy ezt választotta a zsűri, és a zsűriben azért komoly emberek ültek, nemzetközi zsűri volt a, a Louvre, akkor igazgató, a Múzeum, akkori igazgatója a Pritzker Prize, ami ugye a legnagyobb építészeti a, a vezetője, tehát nagy emberek és magyar építészek is. És az volt az egy alapkiírás, hogy a pályázatban azért meghatároztuk, hogy, és azt nagyon sok szakértő, például a Göz, Göz is ebben ült, az András Andrásisebben, a Tanárásisebben ült, tehát ott azért ez egy jó bizottság volt, akik, vagy egy munkacsoport volt, akik azért így körbe mentek, és megnézték a tapasztalatokat egy Európában. És ebből lett egy kiírás, és megnézte a zsűri, hogy mi a 168 munkából, ami egyszerre hozza azokat az építészeti elemeket, amit egyébként, ha egy parkba építünk arra oda kell figyelni, mik azok az értékek, amik kellenek egy ilyen épületnél, és arra is figyelt, hogy azért a tartalom, az meg kell, hogy És utólag mit lehet mondani, hogy ezt a bkb sikerült vagy teljes mértékben akár? Azt nem mondom, hogy teljes mértékben, mert pont erre van az építészeti tervezési folyamat. És ami a szerencsénk volt, hogy Fujimoto, Su Fujimoto, aki ennek az ő azért egy elég nyitott és és szimpatikus ember, mert ugye három, több mint három éve dolgoztam vele együtt, és, és nyitott, és megérti, hogy, hogy ez egy, egy folyamatos egyeztetés az intézménnyel, és különböző felekkel, és meg kell találni azt, hogy jó kompromisszum legyen, és itt szerintem ez az az értékes, ezt szerintem gyakran kiskorolják egy, egy új intézmény, vagy egy új épület megalkotásánál, hogy hogy, hogy folyamatosan kell kommunikálni és megnézni, hogy hogy lesz egyszerre építészetileg értékes az épület, amivel ő egyébként pályázott, és már ott látszott egyébként ez a, szép, ez a szép megoldás, hogy a három fő pillére, amit mi tartalomként mondunk a háznál, az jelenjen meg az épületen is, és ez jól legyen beosztva. Koncert. Igen, igazából ez a koncert előadó művészet, ami a földszinten szerettük volna, Ugye a föld alá a terek, hogy ez a természetes fények, azok nem felejtlen tesznek jót a kiállításnál, tehát a föld alatt ez a, a, a, a kiállítóterek, terek, és maga ez a hát a gombanak a kalapja, pedig a zene pedagógiai. És ezt a hármat... És ez hát ehhez hogy még a kültére ahhoz vannak szabadtéri a Így van. Hát a, hely, a helyszín az, az ilyen szempontból persze nagyon jó, hogy ott vagyunk, mert csomó mindet tudunk terjeszkedni a ház körül. És az is evidens volt, hogy itt lesz, hiszen éppen e, a bencével, Györgyjev is Benedekkel volt arról beszélgetve, hogy kellőképpen e, Moska fel van a fára, hogy maga a ligetnek az átalakulása, e, hogy van ennek egy nyugat-német Zeneházani Prajzi Múzeum, és van egy NDK-s része, az ugye a Hermina úthoz közelebb eső rész, ami egyébként fel lesz fejlesztve, de egyebek között ugye ott vannak meg nem valósult projektek, ennek következtében nem lehet tudni azoknak a pontos sorsát, vagy lehet tudni a sorsát, de nem lehet tudni, hogy az mikor lesz meg, mint az új nemzeti galéria, és ennek következtében ott az infrastruktúrális fejlesztés az lehet, hogy megvan, de az a föld alatt van, azt senki nem látja, de kerítés vannak, paravánok vannak, a gyep állapota se olyan, a játszóterekhez nyúltak úgy hozzá, mint ezen a nyugat-német részen, ahol a játszótértől a zeneházán keresztül, a néprajzi múzeumon keresztül, a milleniumházán át a léghajóig, tényleg egy olyan tér jön létre, amiben lehet kifogást keresni, mondván, hogy ez kinek a pénzéből jött létre, de akkor azt lehet mondani, hogy oké, okay, akkor ne fogadjunk el semmit sem, hogyha mindent erről az oldalról nézünk, akkor a akcióját tekintve, és az azzal kapcsolatos elégedettségig soha büdös életben nem fogunk eljutni. Ide volt megálmodva? A zenáza, igen. Szerintem a zeneháza az első és az egyetlen az összes projektből, ami oda volt megálmodva, futott azon a folyamaton. Ekkorának volt megálmodva. Így volt meg, egy kicsit még nagyobbnak is volt, igen? csak a, mi ezt egy picit visszelpúztuk pont a fák miatt, hogy, hogy, mert így lehetett szépen megoldani, hogy a fák megmaradjanak. Tehát azért, aki látja az épületet, az építész például ebben elég, elég ügyes volt. E, vegyünk két teret, aztán az egyik térnő maradunk a hátra időben. E, így volt-e megálmodva és ekkorának a koncertterem, illetőleg a legnagyobb kiállítói tér? E, igen, nagy. A koncerten egy kicsivel kisebb lett, mint amit, mint amit mi eredetek szerettünk volna, de ennek ez, ez egy szándékol dolog volt, mert szerettünk volna egyrészt, hogy legyen egy jó fogadócsarnok, és azt éreztük, hogy amúgy kicsi azért látszik, hogy mennyi járnak a házba, tehát egy, egy év alatt több, mint, vagy kicsit több, mint egy év alatt több, mint egy Milyen mindig olyan berült be a házba. Tehát ez szerintem egy jó döntés volt, de éptékében azért nagyon nem változott. A... Ez ilyen állatkerti szám, tehát ez nagyon magas. Ma, nagyon magas szám, azért ez hozzá Igen, kell... Igen, mindig nagyon büszke volt, a, azért mondom, a leglátogatottabb intézmény volt, ugye mindig az állatkerti erő roppant büszke volt. Hát, teljes szerintem teljes joggal egyébként. Vagy fontos, hogy, hogy sokan jártak az állatkertbe. De azért hozzák a korrektség véget tegyem, hogy azért az állatkertnél a az, az, az, az szám az tényleges egyvásárl. Ő a számolja, én pedig mindenkit, aki belép a Ki házba, tehát ez egy nagy része azért egyvásárló, de nem mindenkit. Hát de... nagyon sokan vannak, akik megcsodálják, vagy csak a shopban mennek, de uh, éppen tenna beszélgettem, vagy tenna perőtt a kemecsivel arról, hogy milyen hihetetlen népszerűségnek örvend, ahogy amikor voltam, az étterem. Hát igen, sokan már nincsen. A, a még engem. arra utalt is mondta, hogy nem fogja megmondani a nevét, hogy egy hogy csak viccelt az a talán francia, de lehet, hogy nemzetiséget sem mondott igazgató, aki azt mondta, hogy egyáltalán nincs olyan szükség arra, hogy kiállítsanak bármit elég, hogyha van egy mislen csillagos sérf, és akkor nagyon sokan lesznek a múzeumban. Hát csak az a kérdés, hogy ezek bemennek el utána a kiállításra. Szóval, de azt ég... nem is volt, arról az ja. kell, hogy múzeum legyen, legyen egy mislen ja, csillagos és osz jó napot. vannak olyan épületek, én is jártam olyan épületbe, ahol mondjuk maga az épület olyan érték, hogy nem feltétlenül a kiállításokat nézik. Nálunk, hál', is, hál Istennek ez elég jól megjelenik a kiállítási oldalon. És, és csak egy gondolatot még akartam ehhez, amit mondtál, hogy Szerintem neon átalakulnak ilyen szempontból az kulturális intézmények, és mi erre szerintem elég jól reagálunk, vagy reagáltunk, meg az építész is jól reagált, hogy egyszerűen be kell engedni az embereket a terekbe, Tehát, mert hogy közösségi tereket kell létrehozni, és ha már ott vannak, akkor meg fogják nézni a kiállítást, be fognak menni egy koncertre. Ugye én most az elmúlt két vagy három napban voltam mind a két intézményben, és azt kellett megállapítanom, hogy hihetetlen élet zajlik ott. Tehát, hogy ki miért van ott, azt nem kérdeztem meg, nem is, nincs is hozzá a sok közöm. Az, ahogy egyébként a Magyar Zeneháza programja ki van találva, az valamilyen, valamilyen korosztályra vonatkozik, vagy ahhoz hozzátartozik az is, hogy egy vadonatú intézményt be kell vezetni, hiszen egyébként az állatkertnek ilyen problémái nincsenek, mert ha van egy új exotikus gyík, akkor lehet mondani, hogy most amiatt a gyík miatt menjenek, de ott egyébként korábban is voltak állapotok, és egy régi intézmény. De a Magyar Zeneházának Magyarországon nem csak Budapesten nem volt előzménye. Igen, ez, ez így van. Mi ezen azért sokat gondolkodtunk, hál' azért volt rá időnk, hogy amíg terveztük a házat, addig tudtunk a tartalmon dolgozni, és a ez is benne volt ez a folyamat, az elsőm az, az, az Andrással, és még páran, hogy, hogy kiknek szóljon, például, hogy kiknek szóljon ez a ház. És, és ugye ahogy az előbb emlegettük, azért ez nem egy hatalmas épület. És el is tűnik egyébként szerintem elég jól a ligetben. Úgyhogy Viszont nagyon sok funkció van benne. Ez, egyébként ez volt eleinte, amikor én külföldiekkel egyeztettem, akkor mindig ez volt, hogy na hát ez, ez ennyi mindent. Vagy múzeumot csináltok, vagy koncertelmet csináltok, nem lehet mind a kettőt, még zenepedagógiát is, hát ez nem, ez sok lesz, nem fogjátok, ezt nem lehet megcsinálni, nem fogják az emberek érteni. Na most pont ez az, amit mi elég konzekvensen végig tartottuk, hogy szerettük volna, hogy ez a három dolog, ez összekapcsolódjon és mind a háromat tudjuk használni, mert szerintem a zenét nagyon jól támogatja, ha tudunk kiállítási funkciót is behozni, meg zenepedagógiai funkciót is. És a másik, amit említettél, az a kapacitás. Tehát azért pont, mivel ez nem egy nagy intézmény, itt egy viszonylag közepes vagy kisméretű koncerttárművel beszélünk, ez ugye 600 fő befogadás állva és 340 ültetve, ami nekünk egy szuper lehetőség, hogy ne világsztárokat, illetve bizonyos szempontból szuper lehetőség, meg feladat is, hogy ne világsztárokat hozzunk el. Arra ott van a MIPA. Mi alapvetően, vagy elsősorban olyan projekteket akarunk létrehozni, amik jó minőségű. Ez, ez egy különbeszélgetés témány, és akkor haladunk ja. egyébként, a, nekünk írták a dalt felé, mert legutóbb az Elvis Kosztelón voltam a MIPA-ban, és azért az emberben ennek ilyenkor mindig felmerül, a Leonard cohen is azon gondolkodtam, tehát, hogy számomra ez a műfaj az alapvetően egy álló műfaj. Tehát, hogy az ember ezt ülve nézze, de a Laurie Anderson is. Tehát az se, az se ülő műfaj. Nem tudom, egyáltalán ebben a műfajban van-e bármi. Ugye van a kispárnak csendes ülős koncert, de az külön erre van kitalálva. Ne? Nem, nem hinnéd, hogy hányan mondják ennek az ellenkezőjét, volt ez korosztályos kérdés is, és nem akarok senkit megbántani, de valószínűleg a Leonard koen a rajongói, meg a Lauri anderson a rajongói, azok inkább ülnének. Lehet, hogy szellemileg megöregettem, és akkor testileg meg jobb állapotban vagyok, mert ugye elvéleg nekem is ülnöm kéne, de én ezt nem, tehát ez nem az én műfajom. Én, én egyébként egyetértek, én is állva. Ki lehet hordani egyébként a székeket a nagyteremből? Persze, hát és nem volt... csak, hogy ki lehet hordani, de Lauri Anderson az állós volt, az pont. És és hovó... de, de vagy összehajtogatod, hova lehet azt rakni? Nem, hát a szégeknek, be... igazából az a jó, hogy nem csak a székeket tudjuk ö, elpakolni, hanem az egész gépesített, tehát tudunk tribünt, tudunk tribünt, tudunk é... tribünt, mindent süllyezhetünk, tudunk tribünt. Építeni. Sose láttam még azt a termet abban az állapotában. Ha, És az, az Andersonnak volt a kérése? Nem, mi ezt napi szinten használjuk. Nem, hanem hogy, hogy álló állós. legyen. Nem, egy, hát nyilván ez hatékonysági kérdés is, egy Lauri Anderson sokan jönnek, 600 ember férbe vagy most már lassan minden most pont változik, és 700 lesz remenyeim szerint. Mi bővül, tágulnak, tá tágulnak az évek? Tágulnak az évek, nem, hanem egyszerűen átalakítottunk bizony biztonsági ajtókat, stb. És akkor most plusz 100 embert majd be tudni engedni, ezt a katasztrófolyam elbírálja, és most ez a folyamat zajlik. De, de ez a 600 ember sokkal több, mint a 340 ültetve, és nyilván az, az hogy Az akvárium nagyterme, az mennyi? Hát ez ilyen 1200 maximum. Vagy a trafó. 1200. A trafo az as az akvárium kisterme, Az, az is ilyen 3-4 százas, azt hiszem. Igen, volt, bár az még kisebb. Igen, igen, igen. igen. Jó, hát ezeket... Az álva, meg... tehát ott nem ültetnek például az akvárium kis hogy nagy ritkán. A ültetve azt szerintem ilyen kb. 200-as lehet. a Bill Frizer is ülő volt. Igen, igen. Hát van, amit ami zenész akar egyébként, hogy ültessük, mert hogy úgy gondolja, hogy például Bill Frizer azért ültetett, mert ő egy ilyen elmélt koncertben gondolkodik és ott szeretné, hogy üljenek az emberek. Tehát valamikor ők kérik, e, van aki, most lesz favidan koncertünk, amit mindenki nagyon ajánlok, mert csodálatos, nagy kedvencem. E, ott is szerettünk volna állós, de ott ő azt mondta, hát ez hogy Hát óvattal, szeretni. mert azért a koncertjeiteknek jókor része telt házas, tehát... Igen, e e de e még tehát... most lehet itt mert az még decemberben lesz, úgyhogy Hol tart a szervezés egyébként előre, mert éppen ma lehet majd, a, a, csak nem akarok magam ellen dolgozni, a csikágóiakra egyet jegyet venni a műpába? Hát mi úgy dolgozunk, hogy jövő, hát most jövő júniusnál tartunk, június-júliust. De mennyire? Hát mennyire sűrűen? Tele. Tehát május, május végéig tele van a koncertnaptárunk. Ami most. azt jelenti, hogy az rendelkezésre álló pénz is megvan. Hát de az ember nyilván úgy dolgozik előre, hogy számol egyfajta bevétellel, és Ami számol. Ami nálunk marad, igen, és számol azzal, hogy ugyanazt a forrást, amit idén is megkapott, azt reméli, hogy jövőre is megkapja. Á, nincs a fejemben, de szerintem nem is olyan nagy baj, hogy egyébként mondjuk a zeneházai a jegyárai azok hogyan viszonyulnak a többi jegyárakhoz. Hát szerintem viszonylag olcsók vagyunk egyébként, hogyha... de, de ez amiatt is van, mert hogy amit az előbb említettem, hogy Nekünk nincs az a óriási nyomás, hogy például, mint egy műpa, hogy hatalmas látogató számot kell behozni egy-egy koncertnél. És ez, ez nyilván arányosan növeli a nak a, a mértékét is. Tehát igazából mi... És ezek a gázik nincsenek úgy elszállva, mint amilyen gázikról egyébként az ember hal, hogy el vannak szállva? Nincsenek annyira elszámol, mert ezek nem akkora nevek. Tehát folyam... Na, van, van egy kollégám, aki, vagy hát nem egy, hanem sok szerkesztő kollégám van, több területen dolgoznak a szerkesztők, tehát minden műfajnak megvan a szerkesztő, pont ez, aki, aki ez a kollégám, aki ezzel foglalkozik a, a, a populári zenei területe elsősorban, vagy illetve a jazz Ő nagyon ügyes és nagyon érzékenyen nézi azt, hogy kik azok, akik, még nem akkora nevek, de már látható, hogy külföldön kezdenek befutni, és aztán ezeket hívjuk el, és csomosszor ez így is alakul. Illetve egy dolgot az nem tud elfelejteni, hogy nekünk azért bizonyos szempontból hátrányban vagyunk, úgy, úgy kicsit leessünk a térképről popzene tekintetében. Tehát világsztárokat el lehet hozni sok pénzért, de pont ez a ezek, ezek nem egyértelműen jönnek el ebbe az irányba. Kelet-Európa felé, és általában a turnéban lehet jól bekapcsolódni, mert egyébként nagyon költséges ide reptetni őket. Nekünk írták a dalt, kinek volt az elképzelése? Hát az az enyém volt. Miért? Azért, mert tudtam, hogy az állandó kiállításban lesz egy nagyon erős, klasszikus zenekar. Ki volt vagy hogy mindig lesz egy állandó kiállítás? Igen. Hát itt az... egy időszakos állandó kiállítás. Hát ez egy állandó állandó kiállítás, én értem, hogy öt év. Úgy, ahogy, hogy érted, hogy időszakos, hogy. Az öt évre terveztük az állandó körülbelül aztán, de ezt is csak azért öt évre, mert azt gondolom, öt év után egy kiállítást el kell kezdeni megújítani, mert elveszti a, az idejét. És az időszakos tér volt megálmodva eredetileg, mert az alapkoncepció az az volt, hogy szeretnénk egy, egy állandó kiállítást, és és azt tudtuk, hogy ez a zenetörténeti kiállítás lesz, és a zenetörténeti kiállításban, mint ahogy is az állandóban, nem tudsz minden részlete kitérni. Tehát ez egy akkora téma, hogy végtelenség. De a, a miénk itt a tér, vagy a nekünk kérták a dolt, az e, ezt mindig így kavarom, az meddig van? Jelen pillanatban október végéig. De so. szerintem meg fogjuk hosszabbítani. Ez csak súgok. Igen? Hát azt most pont erről beszélünk, mert mert látjuk, hogy, hogy azért Ott van... Ott is vannak emberek, tehát most bejártam, rövidesen képeket Igen. is lehet majd látni, sőt, már most lehet látni. Um, ha egyébként nem lenne meghosszabbítva, akkor megvan már az utódja? Igen, megvan. Megvan az utódja, és ezért is, többek között ezért is akarjuk meghosszabbítani, mert az utódját olyankor tudjuk elhozni. Hogy be kell hogy be várni. Hogy be kell várni, illetve nem csak ezt, hanem az időszaki kiállítást tovább szeretnénk utaztatni, Az is most úgy néz ki. Ezt? Aha, igen. Meleve úgy terveztük, hogy az állandó kijelentés mellett van az időszaki terünk, az időszaki térnek az a feladat, amit az állandóban elmondunk, de nem tudunk részletesen kibontani, azt itt e, e, e, ki tudjuk. Tehát legyen egy olyan terünk, ahol el tudunk mélyülni egy-egy témában. Jó, de ezt ebben a struktúrában máshova hogy lehet elvinni? A... Nem ebben a. St... illetve úgy terveztük meg ezt a kiállítást, hogy össze csomagolni viszonylag könnyen. Igen. Igen, tehát már eleve így indultuk az összes folyamattal, és, és ez tovább lehessen. És már az még. is meg hogy hova megy először? Igen, megvan. Még, még nem százalék, de valószínűleg Debrecenbe megy. Tehát most a vége felé járnak ott az egyeztetések, és úgy néz ki, hogy Debrecenbe visszük tovább, egy kisebb Ugye az, nehéz ekkora helyet találni Magyarországon, kevés az ilyen léptékű kiállított tér. Ez 900 vagy hány négyzetméter? Ez 800 körül van, igen, igen. És ezt egy kisebb volumenben egy 500 négyzetméteres térre fogjuk most adaptálni. Ugyanígy a, a, a, tagolva? Igen, ugyan. Most, hát ezt most még nem tudom, részletesen, ez most a tervezők dolgoznak ezen, hogy, hogy 500 négyzetméterbe nagyjából ugyanezt a koncepciót léptékében pár dolgot kihagyva, és egyébként mindig azt csináljuk, hogy a helyi témára egy picit szabva, tehát debreceni tartalom is legyen benne. Mennyire lesz meghosszabbítva? Két-három hónappal. Jó, tehát mondjuk januárig. Várható. Jó, hát csak azok számára, akiknek mondjuk kedvük támad arra, hogy a mi beszélgetésünket követően oda elmenjenek. Ugye az is nagyon érdekes, hogy most, hogy ott voltam, most harmadszorra voltam ott, azért azt látni, hogy különbözőkor, tehát ugye egyrészt van egy ilyen edukáció, vagy edukatív jellege az egésznek, mindegy, Attól függet, hogy hány éves az illető. De hogy ott bent legyen két teljesen különböző korosztály, akik nagy valószínűséggel egymást is edukálják az ott láthatók dolgokkal kapcsolatban, mert az egyik többet tud a másikról, esetleg a másik semmit se, vagy fordítva, mert ugyanez elképzelhető, hogy unoka meg a nagymamának mond valamit, az, az roppant érdekes volt. Legszívesebben oda mentem volna, és megkérdeztem volna, hogy miről beszélgetnek, de nem vagyok mindig ennyire pofátlan. Nagyon érdekes, ugye én mindig egyedül voltam ott, vagy valamilyen esemény, és ott, ezek, ott ez nem volt adott, bár mondjuk ott zenészeket látni, az egy külön kuriózum volt, ráadásul ugye a megnyitó sajátosságából adódóan ez kétszer is előfordult, de ez e, itt most hosszan nem lesz pertraktálva, de nagyon érdekes történet volt, és egy igazi Magyarországgal összefüggő jelenségnek volt a következménye. Amikor te ezt megálmodtad, az összefüggésben van-e a te érdeklődéseddel, és összefüggésben van-e azzal, hogy ez a magyar zene házának a profilját egyébként valamilyen módon jellemzi. Inkább a mindkettő, de erősebb a második. Én, én mindig menedzser szem, szemléletű vagyok, szóval én azt nézem, hogy mi, mi az, amire valószínűleg igény van, és mi az, amiről még nem beszéltünk elően. A, az utóbbi a, a, az utóbbit azt, azt, azt nézi az ember ez, folyamatában. Ez egy ez egy panoptikum, ahol megidézed ezt a világot és ennek a légkörét, vagy kevésbé panoptikum, amely egyébként az ezzel a korszakkal kapcsolatos gondolataidat is ugyanilyen mértékben, mint a tárgyi kultúráját meg akarja mutatni. Azt el kell mondani, mert ez nem az én gondolataim. Szóval itt ez egy nagyon komoly szakértői munka, akik ezen, ezen dolgoztak a háttérben. Bizonyos dolgok nyilván az én gondolataim is, majd lehet, hogy pár mondatot biztos beszélünk róla, de azért zömjében ez egy zenetörténeti kérdés, ami a zenetörténészek ezzel foglalkoznak, szépen kitalálnak. Mi, meg személy szerint én magát azon tudnak gondolkodni, hogy, hogy hogyan mutassuk ezt meg, illetve mik azok a fontos eszközök vagy elemek, amit már az állandóban is meghatároztunk, ahogy érdemes egy ilyen dologhoz valószínűleg hozzányúlni. De ez egy életérzés, vagy ez egy könyv? Mert ugye, ha életérzés, akkor nem lehet vele vitatkozni, ha könyv, akkor azt mondja az ember, hogy hát ő nem így emlékszik. Szerintem ez mind a kettő. Tehát nem lehet csak életérzést és csak könyvet megmutatni, mert ha nem hozunk létre egy életérzést, akkor az emberek nem tudnak kapcsolódni az, ahhoz a tartalomhoz, de történelm nélkül, a történelm nélkül nem lehet az érzése megvalósítani. hogy ez valahogy a kettő, és persze lehet vele vitatkozni, és vitatkoznak is vele, hogy ez miért nincs, az miért nincs benne, ezt miért így mutatjátok. Szerintem ez minden kiállítással így van. Mi azt nézzük, hogy, és azt már az állandóban is megfogtuk, hogy hogyan lehet korrekt módon, tartalmilag szerintem jó átfogó kiállítást létrehozni, amiben persze nem fogsz tudni soha minden egyes elemet megmutatni, ezt mi nem is vállaltuk, ezt minden alkalom elmondjuk egyébként, a Javorszky Bélával dolgoztam, egyébként ő az, aki a zenetörténeti részben egyébként elmélyült, illetve hát még sokan, tehát még azért minden területnek van egy szakértő, akivel együtt dolgoztunk, de hogy nekünk az volt a fontos, hogy egy olyan ívet hozzunk létre, ami a legfontosabb, szerintünk legfontosabb dolgokkal foglalkozik, és ahogy az állandóban is, a nagyobb témaköröket írjunk föl. Az állandóban például a fordulópontokat néztük, tehát mi történik a zenében egy adott ponton, ott kétezer évvel foglalkozunk Igen, gyakorlatilag, éget, az egészen más, és megnézzük, hogy mik azok a nagyobb pillanatok, amikor valami izgalmas dolog történt a zenében, és azokat próbáljuk elmesélni. Itt, meg, itt egy kicsit más volt a logika, de ugyanígy nagy témák vannak. Itt azt néztük, hogy mik azok, amik befolyásolták leginkább a zenét, akár eszközökről beszélünk, akár maguk a dalok, akár a... a, a Jó, én túrnek. ezt értem, Igen. ugye ez januárban nyílt, és 57-től a rendszerváltásig nem jelentős, de mégis azt kérdezem, miért, nem, miért nekünk írták a dalt, miért nem nekünk írják a dalt? Ja, hát... a múlt, a, a, a ez a múlt uh, idő, ez minek szól? Ja, hát igen, ez egy tök jó kérdés. Hát valószínűleg annak szól, hogy ez egy időszak, amit azért, és, és, és, és ha őszint akarok lenni, azért egy időszak, mert, a, mert ez le, történhetne ma is. Tehát egészen mehetne, és történik ebben a pillanatban is, hogy a populári zene az, itt van körülöttünk, és ezt a dolgot kinyitni, és felelősen elvállalni, hogy te beszélj arról, hogy mi ma a populáris zenés erő csinálja kiállítást, azt nem nekem kell szerintem megcsinálni, majd megcsinálja valaki húsz év múlva, mert akkor már belemegyünk abba, hogy most a sziszit it kell-e megmutatni, vagy a koli ha valami aktuálisat akarok mondani, ebben a mai kiállításban, vagy kettőt, és szerintem itt ez volt a kérdés, hogy mi akartunk azért egy valamilyen határt megszabni, mi azt mondtuk, hogy ez, ez foglalkozzon az első lemezfelvételtől a rendszer váltásig és a rendszerváltás utáni időszakban azért kikacsintunk, tehát megmutatjuk, hogy ennek nincs vége, tehát a legvég a az, ha, ha emlékszel, az utolsó installáció, és ez nem véletlen. Egyrészt a sziget, tehát pont az a sziget, ez egy zajló folyamatosan történt dolog, és ez a rendszerváltás utáni időszak Igen. már az én fiatalkorom. És az utolsó installáció meg az, hogy megmutatjuk, hogy hogyan dolgozták föl ezeket a dalokat, amiket itt emlegetünk a mai zenekarok. Tehát azért ezt, ezt mi... Tudjuk, hogy ennek itt nincs vége, és nem is zárjuk le a történetet. Csak mi azt mondtuk, hogy ez az, ami válható, hogy ekkor a térben, hogy bemutassuk. Mennyire idealizált, vagy mennyire van bármire is kihegyezve? Maga kiejten? Mert ugye miközben van külön tér, ahol ha leülök, akkor megjelenik szemben velem az elvtárs, aki engem be akar szervezni, de az például, hogy ebbe a körbe, akiket beszerveznek, abban benne vannak zenészek, akik egymásról jelentenek, az már például kevésbé van jelen. Igen. Nem, mint ennek lenne jelentősége. Ugye alapvetően a Bormúzeum az, ami a legjobb példa, ahol én nem voltam, tehát nem fogok tudni róla beszélni, mert ennek a kiállításnak, ennek alapvetően egy életérzést kéne megjelenítenie, hát aminél nehezebbet én el sem tehát az Elzségepresszónak ki lehet rakni a fényképét, és az a fénykép az lehet fantasztikus, de hogy milyen volt az belülről, azt még a Bereményi Géza szövegével is, és Csetamással elénekelve se adja vissza annak, aki ott effektíve volt. Tehát aki nem volt az ifjú művészek klubjában, és lát filmeket, amely azt felidézi, az nem volt az ifjú művészek klubjában, és annak az atmoszféráját se éli meg, de nyilvánvaló, hogy az ember úgy maximálista, amit egyébként egy ilyen kiállítás nem tud hordozni, hozzátéve, hogyha ismerje a király Tamást, a vahorn vagy az Evzábot, akkor egészen másféleképpen viszonyul azokhoz a relikviákhoz, amelyek ott megjelennek ezen művészek alkotásai révén. Hát szerintem te mondtad jó, a jó példát, ez nem olyan rég, hogy ott látták két generációt egymással, beszél, egymással beszélgetni. Én, én azt gondolom, hogy ezek bizonyos szempontból megidézések, nem fogjuk tudni egy-egyben az azt a hangulatot visszahozni, de ha jól Mennyire mitünk, volt ez... cél az egyébként, hogy így különböző generációk egyszerre jelenjenek meg, mert ez nekem előtte eszembe se jutott? Abszolút cél volt. Annyira, hogy először azok külön voltak, tehát én nem tudtam, hogy összetartoznak, aztán ja. egymás mellé kerültek, és láttam, hogy beszédbe elegyedtek. Abszolút cél volt, hiszen ha megnézed, azért ezek a zenekarok, akikről is szó van, és említetted is, hát ennek nincs vége. Hát a Brody a mai napi koncertezik, Kondzsuzsa a mai napi koncertezik, és sor, sorolhatnám az összes szörény is jön hozzánk, már ugye nem zenészként, de, de megjelenik. De hatalmas arénás koncertje lesz hamarosan. A múlt hétvégén volt a, a nagy koncertje, most ugye az 50. éves a Boom, nem csak emiatt, de hogy többek között ezért is. Szóval ezért ez egy élő dolog, és, és szerintem jelen van a mai fiataloknak a, a, a hétköznapjaiba is, mert ez azért generációkon keresztül tovább, a, valamilyen szinten továbbadódik. Nyilván nagyon sok minden változik, de azért, ha megnézzük, és ez, ez nekem mai napig elképesztő, hogy, hogy mi a, mik, azok a nagy, mik azok a zenekarok, amik meg tudják tölteni se perc alatt Magyarországon az arénát mondjuk, vagy akár egyébként még a puskást is szerintem meg tudnák és azok még mindig ugyanazok az önökorok, akik az 50-es évek, meg a 60-as, meg a 70-es években jelentek meg. Uh, presser, két teljes teltház, pillanatokat eladták a jegyet, és, és nekem is ez a hát gyerek. Az, vagy... az az az, aki ugye most ebbe be türemlik, a halott pénzzel nem... Én nem azt mondom, hogy, hogy nincs mellette nem, más. Nem csak azon gondolkodom, hogy van-e olyan új, aki, de sokkal újabb, van olyan? Hát én, én, én azt... Mondanám, hogy nézzük meg 50 év múlva, vagy 70 év múlva, hogy ezek a zenekarok lesznek-e. Tehát én annyira megváltozott a zeneipar, de ez egy másik Ez azért nem jó tűzde. példa, mert egyébként ezek a zenekarok korábban is meg tudták így tölteni. Tehát van-e. Tehát ma van-e olyan. Értem, de ezt nem tudom, hogy az Azerien meg fogja eltölteni 70 év múlva, vagy 60 év múlva az arénát. Ezt én most innen nem fogom tudni megmondani. Már a előadók közül hány olyan van, akik meg tudnák tölteni az arénát? Már, már a most. Ja, hogy az akut? A Igen. Hát van azért pár, tehát azért, de hogy azért én azt gondolom, hogy ezek úgy gyorsabban változnak. Tehát az, az hogy a kis pár az meg tudja tölteni az arénát, az eléggé biztos, hát de hogy hány ilyen zenekar van, ugye, az kérdés. Pont, ugye pont itt jön elő egyébként, ugye a kejfelencsőnek az egyik legkomolyabb e, problémája, ugye hogy hogyan lehet tömegműfaj és közben alternatív, ugye, mert e, gondolom, hogy a te ifjúságodban is benne volt az, hogy az ember ugye valamiért e, az alternativitás volt az, ami magas e, polcon volt, ugyanakkor az ember szeretett volna e, széles néprétegek előszár lenni, és ugye ezt a kettőt összeegyeztetni alapvetően nem lehet lehet rá kísérletet tenni, de azért ebben a két fürdőkádban egyszerre jelen lenni, és fürdeni benne nem lehet, függetlenül attól, hogy emberek megpróbálják, és ugye az a periódus, amit ez a kiállítás megidéz, az nem az aréna. Az nem csak. Maximum a kis stadion. Hát meg a igen, meg az ifi part így van. De hogyha az 50-es, 60-as, 70-es éveket vesszük, akkor... Azért ez változott, hogy amit mondasz, ha megnézed, tehát a és szerintem ez politikai kérdés is volt akkor, de ha megnézed, az 50-es, 60-as években ezek valójában underground dolgok voltak, kis helyeken kis léthettek helyeken. fel, ötvös klub, aztán metroklub, metro stb. De azért ez folyamatosan, ahogy, ahogy ezt a rendszer egy picit jobban engedte, és látta, hogy erre egyrészt van igény, meg nehéz is az ellen ö, nagy, nagyon tiltakozni, hogy lehet, de hogy azért erre, ezt, ezt inkább kordában kell tartani. Azért a végén ezek a zenekarok jutottak ugyanúgy, ahogy az Ariánál is, csak más tempóba és az, az dupla puskás tehát akkor még ilyen puskásnak az, hívták, de hét stadion teletházat is tudtak csinálni. Most jutottunk el oda, ami ugye engem igazán foglalkoztat, miközben nagyjából a végére elérközünk a beszélgetésünknek, hogy az ember ugye az életkorából és az érdeklődéséből adódóan bizony a zenekarokat végig tud kísérni ezen az úton. Hozzátéve, hogy nincs minden zenekarnak ilyen útja. Mert amíg az Európa kiadónak van ilyen útja, addig a Trabantnak nem volt ilyen útja. És a Trabantnak nem is lehetett volna ilyen útja, mert a Trabant nem bírt egy nagy teret. Tehát van olyan zenekar, amelynek a széles nyilvánosság nem való. És ők ezzel tisztában is vannak, az olyan, mint a... a, a, a, a nem teszem be az az állat, ugye egy napja van, amíg ott repül. Ja, kérész. E, ugye ez a tiszavirág, ugye? Tiszavirág, hogy ugye, Nem, ugye van ez a, mi az abszolút pech. Igen. Hát amikor a tiszavirágnak rossz napja van. Ja, igen, igen, igen, igen. meg már emlékeztem. Szóval, hogy, hogy, hogy mondjuk én az illést, ha nem is a legelejéről, ma balszat utcában nem voltam. De végigkísértem a kis stadionon át, a népstadionig, és a várklubon keresztül, és a keken keresztül, és azért ezek egészen más közegek voltak, mint amikor aztán kikerült a nagy nyilvánosság. Hát, el. mert másfajta zenét is játszottak, meg azért ők alkalmazkodtak. Meg, meg is változott a zene Igen, meg is változott. Tehát, tehát az illés például angolul játszott eleinte, és aztán rájött, hogy hát a magyar, magyar dalokkal azért sokkal jobban tud Érvényesülni és megközeledni. És anélkül, hogy én fenni akarnám a, a, a késemet, ugye két mondatot váltottunk Cetamás kapcsán, és abból azt idézném meg, hogy azért miközben csetamás sajnos már régóta halott, azóta, e, nem azóta, de ettől függetlenül a Bereményi Géza a szó jó vagy rossz értelmében mindenki döntsel, el, úgy rócsúzik a csetamás életmű kapcsán, amiben neki elévülhetetlen érdeme van, és zseniális dalokat készített, vagy írt szöveget hozzá, de közben olyan tartalom jelenik meg, amely tartalommal az ember azért nehezen tud mit kezdeni 2023-ban, mert amikor a 80-as években ezeket hallotta a Csetamástól, akkor ezzel nem volt tisztában, vagy ennek megfelelő történetmesélés a bereményi részéről nem volt, és ezeket utólag kéne tudni összeegyeztetni. Legutóbb egy déskoncerten voltam, ahol a múltról úgy beszélt, hogy az ember arra gondolt, hogy ezzel ki, ki is egészíti az információkat vele kapcsolatban, meg valamit tönkre is tesz, mert olyanokat mesél, amelyek visszavetítenek a múltba egy jelenkoridést, akiben van valami elégedetlenség, ami akkor nem volt, és én kicsit úgy vagyok vele, mintha most én itt elkezdenék beszélni a hangulatomról, és azt mondnád, hogy oké, okay, rendben van, de ez most hogy kerül ide. Hát nem tudom, azt szokták erre mondani, hogy nem a történt a fontos, hanem, ahogy elmesélik. És szerintem ez rá is igaz, hogyha ezt mondhatom. Tehát nem az az izgalom, ki hogyan éli meg, hogyan élt át az, ezt az egész időszakot. Nyilván a beremény volt a, egy időszakban mindenképpen a legközelebb a csatamáshoz. A csatamás dalai a bereményi szövegei nélkül azt gondolom, hogy nem élnének meg, mert hogy, kellettek ők egymást inspirálták, és ide jöttek ezek a csodálatos dalok. Én nem voltam ott, nem tudom, hogy mi történt valójában. Milyen történetet mesél a, a, nekünk írták a dalt? Ugye több történetet mesél, de milyen történetet? Mi a meséje? Mi a történet, mi a Fú, ez egy nagy kérdés, nehéz kérdés. Most, ha... Befogtam a szám, figyelek. Jó, gondol... meggondolkodom. Hát szerintem több történetet mesél. Egyrészt szeretné azt elmesélni, vagy legalábbis nekem ezt jelentette, és ez talán a dalok terében érezhető, az a második tér, hogy, hogy ma is ez van, hogy nézegetünk, hogy mi van a külföldön, milyen nagy fellépők. Ugye ez a szárok azért csak magyar popzenét is a külföldi sztárok határozták meg, és ez láthatóan, ugye nekem ez csak gyerek, egész kis gyerekkorommal volt meg, de láthatóan ugyanez történt bármennyire is egy zárt világba, éltünk, hogy hát éltetek, ha mondhatok, hiány, bocsánat, én is éltem, de még tíz éves volt, amikor is. ez az egész elkezdett átalakulni, és, és, ezt, és, és ezt nekem ott a dalokterében tudatosul ez először, és ez volt valamennyire a koncepció is, hogy hát itt is megvolt ez a világ, és itt is megvoltak ezek az alkotók, és hogy hogy igenis szerintem legyünk már erre büszkék, tehát mindig van ez a fajta, izé, így félrenézünk, hogy hát ez a izé, Magyarország, nem tudom, lehet legyingetni, de bennem van egy ilyen jó patriotizmus, hogy, hogy hát csodálatos alkotók voltak. Jó, de, de a, szó, a szabadságvágy például, ami ebben az egészben benne volt, vagy szabadságérzés, ami ugye, hogyha csak nézzük az, az amerikai rokkot, az angol rokkot és a hazait, az első kettőben van összefüggés, a, a, a, az itteni, az utánoz, de közben ugyanazt akarja megidézni, mint az első kettő. Ezt fel lehet egyébként mutatni egy ilyen kiállításon? És ha igen, akkor hogy? Bizonyos dolgokat fel lehet ebből mutatni. Tehát azt például, hogy az utcánnal kezdődik a, a sláger, ugye az a, a első, vagy egyik első nagy slágerével kezdődik a kiállítás, az azért nem véletlen, mert ez a 62 talán, Ö, és ez az nagyon jól megmutatja, hogy 62-ben már ilyen dalok jelentek meg itthon is, amikor arról beszélgettünk, meg az első lemez, amit nagyon kevesen tudnak a Martini együttes, nem ez az 57-es, az első magyar popzenei felvétel, ami egy teljesen szürreis módon jelent meg, mert nem értették Magyarország, hogy mi ez az egész rock'n'roll, és föl lehetett venni egy ilyen de és az csak három évvel később a Bill halley a slágere, a Rock and Around the Clock sláger után jelent meg. Három év. Amerika, és, és meg tudott itthon jelenni, mindeközben ben egy ilyen kis temez, és aztán 62 meg már a bit, ami pedig a Beatles, Beatles időszaknak szintén a kezdete. Épp 64 hogy 64 és 62 meg a Beatles szám, tehát most ezekkel a számokkal mindig hadidában állok, de, de valójában azt, azt látszik, hogy meg lehet mutatni ezt, és itt. Én nem velem kell erről beszélni, mondjuk, hanem tényleg a Bródival beszélgess erről, vagy a szörényivel, mert ők nyilván, akik ezt megélték, meg ennek a, tehát a, a, a elképesztő zenészei. De azért, ha a Bródival beszélsz, azt hiszem, ha jól emlékszem, ő mesélte, hogy, hogy azért ez így, mert őnek is volt egy ilyen élményem, amikor jött megélni ez a kiállítás, hogy úristen, én nem benne vagyok a saját pano pan panoptikumomban, pedig én még kiülök minden nap, és pont akkor, amikor ez a kiáltas ott volt nyitva, e közben őt adott nálunk koncertet. És, és, és ugyanez volt a megélése, de közben azért mindig elmondja, hogy hát azért ezt most így misztifikáljuk, meg nyilván a kiállítás, meg a történelem az ilyen, hogy valamilyen dolgokat kiemelünk belőle, és ettől az egész valamilyen irányba visszük a gondolatot. de a Bród is azt mondja, hogy azért voltak ebben, nagyon sok dolog ebben nem tudatos volt, hanem, Örültek, hogy kimehetnek külföldre játszani. Fiatal gyerekek voltak, és kaptak lehetőséget. Nem volt ebben annyira. Igen, ahogy te is mondtad, csomó jó ötletet gyűjtöttek külföldről, és aztán valahogy ők ezt feldolgozták. Szóval ez nem feltétlenül ez egy ilyen elképesztően tudatos folyamat. És aztán alakul, ahogy alakul. Igen, hát ugye te, volt utalás az életkoromra, ami. Neved iga... magad, nem arra. Mi? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Éppen hogy párhuzamba állítalak ezzel, hiszen az, amit megéltél a Trafóban, amit megéltél az akváriumban, és ez központi jelentőség. Ha kiállítást kéne csinálni, akkor azt akkor kellett volna a trafóban és az akváriumban megtenni, hiszen hogyha ma megidézed a trafó és az akvárium éveket, akkor már a 2023-as Hornmárton fog beszélni az akkori akváriumról és az akkori trafóról, ami nem lesz ugyanaz, mint ami akkor történt velük, vagy veled, és ott, ahol egyébként, amiről beszámolsz. Még nálam is idősebbek vannak, akik ugye ezt az egészet még korábban követték. De elég aktívan követtem, ugye nekem az egyik legnagyobb élményem a Magyar Rádióban éppen az volt, hogy Göcei Zsuzsa révén elsősorban, de a vagy mások révén, én pont azokkal az istenekkel ismerkedhettem meg, akiknek a közelében legfeljebb tudtam kerülni, hogyha protekciósan bejutottam a kekredez ez volt a maximum. Az, hogy egyébként az emberben aztán ott lett az, Uh, amit a Woody jelentől tanult, hogy annyira fölnéz a Marlon Brandóra, hogy nem akar vele megismerkedni, mert nem akar benne csalódni, az már egy következő lépés. Ezt most itt nem mondom, mert ez már egy eléggé elcsépelt dolog, de E, azt most egyébként meg annyi partizán e, interjú kapcsán vetik fel egyébként okos emberek, ez nem az én tudásom, de teljesen egyetértek velük, hogy egy sokkal későbbi tudásban szembesíteni azokat, akik annak idején, e, vagy akár csak öt vagy tíz évvel ezelőtt valahogy viselkedtek, az azért igazságtalan, mert e, nem azok voltak a normák, e, és az, hogy ezt egyébként az ember egy elszámoltatási jelleggel csinálja, az meg egy olyan elvárás, amit meg lehet fogalmazni, de annak egyébként ember nincs, aki eleget tudna tenni, és hát a zenészek épp úgy gyarló emberek, mint ahogy egyébként a politikusok. Így van, szerintem is, a, tehát ha már most csinálnám meg ezt a kiájtást, mondjuk tegnap én is végig megint rajtam, mert nem voltam régóta ennek térbe. Mert tudtam, hogy találkozunk, és akkor megnéztem, hogy, hogy, hogy, állnak, hogy állnak a dolgok, és nyilván minden alkalommal eszembe jut hogy basszus, hát ezt, ez itt miért így van, és, és ez egy egyéves, de hogy egy egyéves hát egy hát egy időszakra születő időszaki kiáltás, ami mondjuk több mint fél éve van, mondjuk nyitva, és ha bemegyek az állandó kiáltás, ugyanez az érzésem, tehát igazából ezek. Egy évvel ezelőtti dolgokat is már mások csinálna az ember. Hát most ez hogy lehet vég, nem, nem is emlékszik rá. Nem csak a, a, a nekünk írták a dalt kapcsán, az maradt bennem, legyen a Brody. Hogy a Brody Isten igazából úgy lenne számra, de bármi ebben érdekes, hogy ott van egy 60-as évekbeli Brody, aki beszél, és ott van vele szemben a 2023-as Brody, és meg lehet tőle kérdezni, hogy az, ami ott van, az hogyan volt, mert egyébként akkor eljuttunk a jelenig, mert egyébként ezek nem egybevethetőek, mert a mai kép él, és azt nem lehet visszavetíteni. Tehát neki saját magát kéne tárlat vezetnie, ez és ehhez ugye olyan őszinteség kell, és ez nem a Brúdira vonatkozik, ez hormártorra épúgy épp úgy vonatkozik, mint a Fialára, ami egyébként az emberekben általában nincs meg, mert a találkozás egy 18 éves fiatalemberrel a sokkal inkább attitűd, mint valóság. Igen, de szerintem azért sokakban van ilyen önreflexió, csak ez nem biztos egy tehát aki állításban nem fog tudni hosszan beszélgetni egy ilyen műsorban, tudok, a kiállításban föl tudok villantani a dolgokat. Abszolút. Amivel utána lehet beszélgetni. Hát valószínűleg hosszan. erről beszélget egyébként a nagymama a gyerekkel, hiszen Igen. ezek az önreflexiók lesznek azok, hogy jé, én akkor. Igen, így van. És elmesél egy történetet, ami vagy új volt, vagy nem, de az ő emléke és az ő megérése. Ennélkül akarok... sose mesélne el a. Így van, ebben bízom. Hadd vagy nem, hogy mi jön helyett, vagy mi jöhet? Nem titok még nem száz százalék, de azért így bedobom, aztán majd eljövünk be Hány százalék? 95. Hát azért az már nem Már majdnem a tojás. És mi az? Van egy díva, dívák és ikonok néven futókiállítás, amit szeretnénk elhozni a ő mit tud? Londonból. Ez egy utazókiállítás, amit gyakorlatilag a a legnagyobb női előadóknak a történetét meséli el, elsősorban kosztümökön keresztül, és hozzá kapcsolódó tárgyakon keresztül, tehát ez a, a egészen... Egyfajta a... bormúzeum. Így van. És ruhákon keresztül. Így van, és eljutunk egészen a legkorábbi előadóktól keresztül, tehát a múlt század fordulón át a, nem tudom a Melina Dietrich-en át a... Már hogy, hogy, hogy, hogy a dátum? Igen. Hát az 1870-es, 80-as években indul a történet, és a napjainkban ér véget. És az azok a... a ruhák, vagy azoknak korfi másolata? Nem, azok az eredetiek. Tehát itt fogjuk látni azoknak. A... Ugyanakkor a tér, mint a nekünk írták a dalt? O Oda. Oda kerül, így van. A legfontosabb előtt. Tehát itt lesz Marilyn Monroe... Marilyn, Monroe... Rú, bocsánat, Marilyn Monroe ruha is lesz, és lesz Beyoncé ruha is kiállítva. Tehát hogy az... Hol van most? Ez London VND. Ez, ez, ez az ő kiállításuk, mi ez? kerül. Mennyibe kell ott? Mennyibe kerül? Igen, nem, nem a kiállítás. Hanem... A belépődi. Fú, őszinte ezek, hogy meghívtak, úgyhogy én nem, nem, nem tudom, ma megnéztem, de, de én úgy tudom, hogy olyan, ilyen 20-25 font körül van. Hát, tehát több, mint itthon. Több, mint itt van. Igen, igen. igen, drágább, igen. Mikor nem? lesz 100? Már hogy? Százalék. Ja, 100 bocs, ez ezt nem értem se. Uh, remélem, jövő héten. Köszönöm szépen, szépen, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. Támogató tartalmat láttak, a vendégformától volt. És ilyenkor uh, ez élő, élőben folyamatos? Ez majd az volt. És aztán felkerül a lehetre. Aha. De hogy, hogy ilyenkor van, egy. Bocs, hogy ennyire tudatlan vagyok. Oda föl kell beszélni, hogy ja. tud válaszolni. De ezt föl teszed a YouTube-ra túl minden estűn, és... András. Szegény dolgozik. Szerintem alszik. András. Ja, annyi, hogy én nem az ügyvezető vagyok. Az fontos. Hanem igazgató. Az az András az ügyvezető. Jó. ez Csak, hogy nem akarom, hogy Andrásnak ez... Rosszul volt a titulusa, de az lehet, hogy ez én eh, hibám. And